Féj, hey. hey. hey. hey. hey. Legelt. András ezt lehetne egy kicsit bejebb hozni, mert ezt nem tudom, valaki hozzányúlva ez eddig így jo jobban arra ír volt. Én keresem a szobokat. Így, így elég jó, jobb lesz már. Köszönöm. Mondtam, hogy jó reggelt. Remélem, hogy brem vannak már. Na akkor kezdjünk. hét programját, amely 95%-osan kialakult. Ma 7 óra 23 perckor Zaher Gábor lesz a vendégem, 8 óra 4 perctől Nádasdi Ádám, 8 óra 40 perctől pedig Barcsi Tamás. Elkezdem az ifjú és nem ifjú sportolók vélt vagy valós abuzálásával kapcsolatos sorozatomat. A mai műsor nagyjából 9 óra 12 perckor ér véget. Holnap az a Szerdán lányom névnapján, tizedikén, fél nyolctól Csernus Imre lesz a vendégem, szintén a sportolók abuzálásával kapcsolatban, majd 8.22-től Bodó Újlaki Judit szintén ebben a témakörben fog majd megszólalni. És hát a holnapi nap az szinte kizárólag ennek a jegyében zajlik, mert hogy 9 órától kemény Dénes, a vízilabda csapat volt szövetségi kapitánya, a menedzser lesz a Jáncsi vendége, ez tehát szerda csütörtök. Csütörtökön, 7 óra 30 perctől, ahogy megállapodtam vele, Hajnal Miklós, Momentum lesz a vendégem, 8 óra 4 perctől, Györgyevics Benedek, Városliges ZRT, 8 óra 31 perctől pótlom azt, ami tegnap nem jött létre, Gyabronka József elnézést kért, és szinte ragaszkodott az újbóli megszólaláshoz, újbóli, hát mármint úgy újbóli, hogy tegnap lett volna, de nem volt, tehát 8 óra 31 perctől, Gyabronka József, és 9 óra 3 perctől elképzelésem sincs, hogy kicsoda, arra majd rá kell jönnöm. Elvileg a 9-ig tart, hogy elképzelésem sincs, hogy kit szervezte be 9 óra 3 percre, de majd talán rájövök. Pénteken, 7 óra 10, tessék. Jól beszélsz, jól beszélsz, kis Amorus, is akkor mi az az FB? Azért az, hogy a galambos legyen az én kihelyezett tangozatom, ez így van. Milyen okos vagy, ugye hazaviszlek. Köszönöm. 9 óra 3 perctől Kisambus főpolgármester helyettes, Ádám így. 12. -e péntek, 7 óra 10 perctől Filippov Gábor, fél 8-tól Navracsis, Tibor, 8 óra 4 perctől horvát Csaba, fél kilenctől Fürjes Balázs, és ha minden igaz, 9 órától Nemes Gábor. Magyarul mindegyik műsornak a legelején van valamennyi időnk, hol 7.23-ig, hol 7.30-ig, hol 7.32-ig, hol pedig 7 óra 10 percig. Most tehát nagyjából van 25 percünk, ami nem olyan nagyon kevés. Ma 2021. november 9-e Kedvan és Tivadar napja. Ez a Kejfej fejancsi minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 ilyen nem felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Minden nap meglepetés. Mindennap korlátozott a apokalipszis, és hát minden nap kísérleti műsor utolsó adás. Itt Békás Medielen derülték, és egy fok van, egy perc múlva lesz hét óra. Minek szól a sóhajtás? A sóhajtás annak szól, hogy sok mindennek. Egyrészt, hogy egyáltalán nem aludtam, vagy nagyon keveset aludtam, de ezt jóformán minden nap elmondhatom, és ennek valójában nem más az oka, mint hogy ide én egy 80 osnál nagyobb feldolgozással rendelkező Fiala Jánosként érkezzek, akinek a fejében nem csak adatok vannak, hanem van egy kontextus is. Ennek a kontextusnak a megteremtése csak a Muricska képzeli azt, hogy olyan könnyen megy. Én tennap annyit beszéltem emberekkel, hogy ezt el se tudják képzelni. A korábbi Kejfej erről részletesen beszámolt, a mostani Kejfej nem, de magában a műsorban kell, hogy tükröződjön az a rengeteg beszélgetés, amit én tegnap folytattam, amely valójában semmiben nem különbözik attól, amit az apám folytatott orvosként adott esetben egy sebészszel. Egy sebész operált, de mielőtt operált volna, konzultált különböző szakmáknak a reprezentánsaival a beteg állapotát illetően. Az, hogy az ember sokoldalúan tájkozott legyen, a számomra követelmény az, hogy ez a sokoldalú tájékozottság, vagy a sokoldalú tájékozódás, mert a sokoldalú tájékozódás és a tájékozottság az két különböző dolog. A tájékozottság az, amikor az ember a tévedés minimális kockázatával azt mondja, hogy azt a történetet, át tudja fogni, tud róla referálni, az egy megint másik kérdés, hogy majd önbetelefonál betelefonál, 061-712-42, és más véleménye lesz. Ez a kettő egymásnak nem mond ellen, csak Az a dolognak a jelentősége, ott van a kutya elásva, hogy akivel én beszélgetek, ő vajon, hogy tőle elvárható-e, hogy a referens szintjé legyen, miközben én se tudok lenni, az ő referense olyan témákban, amelyek itt vetődnek fel, és a tájékozottságom minimális meghallgatom, utána felkészülök, de upstart nem fogok tudni a referencia közegévé válni a tájékozatlanságom, az informálatlanságom miatt. Amikor a belpolitikai helyzetről, egyáltalán a közérzetünkről beszélgetünk, ez az informáltság az esetek zömében egy tízes skálán, hát öt alatt van, és akkor még nagyon enyhén fogalmaztam, általában kettő és három között van, hogy ez egyébként mindig így volt, de szerintem mindig így volt. Az óriási változás az, hogy az internet következtében, meg egyáltalán ebben a mérhetetlen információ robbanásban, amiben nincs információ robbanás, mert információ robbanás az, amikor egyik napról a másikra van információ robbanás, de minden nap információ robbanás van, és minden órában az van, a betelefonálók önmagában abból adódóan sokszor, még egyszer mondom tisztelt a kivételnek, hogy hallanak információkat, azt összetévesztik a tájékozottsággal. Amikor én elkezdek velük vitatkozni, akkor nem azt látják bennem sokszor, hogy adott esetben tájékozottabb vagyok, hanem azt feltételezik, és ez még a jobbik eset, mert általában meg vannak róla győződve, hogy én valakinek az elkötelezetje vagyok valójában, tehát nem vitatkozom, vagy beszélgetek velük, hanem egy előre kialakított álláspont mellett foglalok állást, és teljesen mindegy, hogy ők mit mondanak. E tekintetben én azt gondolom, hogy szinte forradalmi a Kejfej Jancsi, és hálás vagyok a sorsnak a tekintetben, hogy ezt nekem lehetővé teszi. Az, hogy én ezt milyen sikerrel viszem, az megjön egy másik kérdés. Annak a sikeressége, amit én csinálok, nem lehet sikeres. Én folyamatosan szemben megyek az árral, folyamatosan szemben menni az árral, sikeresen nem lehet. Nem tíz dologban, egy dologban sem. Semmi más lehetőségünk nincs. Semmi. Csak az, hogy beszélgetünk. Önök beszélgetnek velem, én beszélgetek önökkel. Meghallgatjuk egymást. Elgondolkodunk azon, amit a másik mond. Nincs más lehetőség. Tegnap még fél egykor is kaptam SMS Petrov Iván küldte, akivel szintén majd a sportolók abuzálásával kapcsolatban fog beszélgetni. Fél egykor még sms-eztem, öt órakor már fönn voltam. Strapás, de imádom. Igen, visszahívottam, nagyon Ez így van. A, a tegnapi. Szóval, ugye, ha azt kérdeznék, hogy beszéltem-e Navras és Tiborral, vagy beszéltem-e a tapolcai mozigazgatóval, hát akkor egyet találhatnak. Természetesen beszéltem. De nem beszéltem például Demeter Szilárddal, és el kell tudnunk dönteni, hogy ami Navras és Tiborral és Tapolcán történt, vagy ami Demeter Szilárddal történt, nevezetesen, hogy ő nem szereti a színházat hogy annak mekkora jelentősége van. Igen, figyelek, ez most is búg. Valaki más is telefonáljon, mert ma még lesznek telefonok, és azért az ki kell, hogy derüljön, hogy a telefon búge vagy sem. Egy próbatelefont kérek. Emberek ennél kicsit gyorsabban. Ádám fölhívna? Csak azért még szó, rövidesen fel fogom hívni Zajra Galbárt, és akkor már nem zúghat. Nem tudja önöknél zúghatna. Jó reggat! Haó, Zúg, Létszeres András! Figyelj, gyerekek, egyszer mi lenne, hogyha úgy jönnék ide, hogy minden működik? De tényleg csak egyetlen egyszer! Jó, András, figyelj, gyerekek, tényleg ne haragudjatok, de zug, mint az állat. Most is zúg. Most nem zug, Nem arról volt hogy ezt kicseréljük, drága. Nem lehetett, kapni. nem lehetett kapni. Jó, rendben van. A helyzet a következés, az András erről nem tehet. Ugye itt a felszerelést le- és fölrámolják. Ebből adódóan kihúzkodnak és bedugnak különböző zsinórokat, itt például mellettem a telefonba és ennek következtében azokban kontakthiba keletkezik. Nem András tehet róla, itt mindenki kiteszi a lelkét. Amikor én ezeket a megjegyzéseket teszem, akkor legfeljebb azt érzékeltetem, hogy hát itt a konyhában, amikor... Na mindegy. Jó, köszönöm szépen, működik a telefon, de azért önt... Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm. Um... Fontos-e az, ami tapolcán történt? Fontos-e az, ami Demeter Szilárddal kapcsolatos? Mondjuk a Demeter Szilárdféle történet számomra egyetlen egy dolog miatt érdekes, hogy végülis egy kultúrával foglalkozó és a kultúra területén meghatározó ember, ha nem szereti a színházat, magánügy. De ha elmondja, akkor úgy... Hát, szóval, hogy ne, tehát nézze, mint, hogy, mint hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy a Nógrád megyeieket ő nem szereti. És akkor az ember azon gondolkodik, hogy oké, okay, rendben vagy a többieket szereti, de hát ő a Nógrád megyeieknek is a miniszterelnöke. Jó reggelt! Igen, üdvözöllek! A ha hat már ez, amit üdvözlőleg. most elkezdtem mondani. Szia! most nem zúg már. Figyelj, ez az ember egy olyan helyen mondta el ezeket a mondatokat, ahol én egy gyerekkoromat töltöttem abban a szobában, 11 éves koronig én ott nőttem föl, és annyira kivagyok rá akadva, hogy én azt szeretném, hogyha majd, ma, ma, de már tegnap eset kellett volna, ma, minden, az, azért adok, meg kivagyok akadva teljesen. Minden magyarországi színház este 7 óra 5 perckor kiállna egy színésszel, és ezeket a mondatokat elmondaná. Jó, én csak nézőszelé. azt gondolom, hogy, hogy fontos-e, vagy fontos talán? Szerintem egyébként abszolút ingajáratban van a fontos és a fontos talan között, attól függ, honnan nézzük. Neked például meghatározza, hogy milyen szobában beszél, nekem nem. Csak gondoljanak rá, hogy abban a telex összeállításban, ahol beszél, ott erre rá se kérdeznek. Jó reggelt! Jó reggel. Véleményem szerint fontos, és a Demeter nem először nyilatkozott már magyar írókról, elég lealacsonyítően, plusz a pénz az ő kezében van, tehát kizárólag rajta múlik, hogy támogat hit nem, úgyhogy ez, ez, ez egy hát az, hitet. hogy kizárólag rajta múlik, azért ez ennyihez túlzás, ez kétségtelen tény, hogy nem szerencsés, hogyha valaki azon a területen, ahol ő van, ilyen sarkosan fogalmaz, azért a szíves figyelmükbe ajánlanám, hogy a sarkos fogalmazásokat ugyanilyen sarkos cselekedetek Demeter Szilárd esetében nem feltétlenül történtek több a sarkos mondat, mint a sarkos cselekedet. Jó reggelt! Jó reggelt! Ugye Demeter Szilárdnak lehet magán véleménye az, hogy meg, meg magánérzés, hogy neki mi tetszik, mi nem, de egy kultúrával foglalkozó ember így nem beszél a kultúráról. Tehát eleve ez a beszédmód, ahogy ő hozzá lehet, az zavar engem. Én ezt értem, hogy ön zavarja. Az a kérdés, hogy az egyébként, hogy ő így viszonyul a színházhoz, az egyébként az ön megítélése szerint már a tekintetben, hogy tapasztalata is van rá, bármilyen módon is befolyásolta a magyar színházak életét. Hát szerintem igazából nem, nem. szerintem, ott, hát akkor meg véget ér a mondat. Ha én azt mondom, hogy utálom önt, de elbeszélgetek önnel, akkor adok egy halvány rózsaszín árnyalatot a kettőnk beszélgetésének, de ha ön egy felnőtt ember, akkor végig eltekint attól, hogy én azt mondtam, hogy utálom. Legfeljebb azt fogja mondani, hogy milyen hosszúan elbeszélgetett velem, ahhoz képest, hogy utál. Ha szeretne, akkor milyen hosszú lenne? Jó, de Demezed Szilárd egy nem pontos ember, egy pontos pozícióban van. De az a kérdés, ez a pozíció összefüggésben van-e a színházszal? Mi van akkor, hogyha az Orbán Viktor azt mondja, hogy ő ki nem állhatja az orvostudományt, ugyanakkor azonban a tevékenységében ez nem látszik? <hül> <hül> Igen, jó, ez jó felvetés. Hát az lenne a normális, hogyha... Nem ha... tudom, mi lenne a normális. Aha. Látja, itt meg kell, hogy álljunk. A Navracsics ügyben ugyanis mi a helyzet? Mi a normális? Az, hogy... Vagy az, az hogy, hogy ő nem foglal az ügyben, hogy egy mozi mit játszik, milyen filmet játszik. Én egy országgyűlési képviselőjelölt vagyok. Járok, megyek. Oda jönnek hozzám emberek azzal, hogy tapolcán nem adják ezt a filmet, és meg szeretném nézni. Én, mint országgyűlési képviselőjelölt, megtehetem-e azt, hogy megkérdezem egyébként egy udvarias levélben a mozi igazgatójától, hogy mi a helyzet? Hát, én azt mondom továbbra is, hogy nem. Tehát azt, hogy a sarkon nem állulnak De tejfölös miért? lángost, és nekem a kedvencem a tejfölös lángos. De Elnézést. Mi van a kettőnek egymáshoz? Az a kérdés, hogy történt-e itt hatáskör túllépés? Nem történt hatás. Akkor? Ha nem történt, csak nem célszerű, vagy nem tudom, hogy mondjam. Nem, nem erről mert... van szó. Nem, mint tökéletesen értem azt, amit ön mond. Hát ugye én tegnap küldtem egy SMS Navracsi tibornak, amire ő fölhívott telefonon, ez már egyébként este volt, ami kettőn között nem jellemző, mint hogy én se szoktam neki egyébként szíre szóra SMS-t küldeni, és hosszan elbeszélgettünk. Nyilvánvaló hogy azt itt nem fogom elmesélni, az majd tükröződik a pénteki beszélgetésben, de uhatatlanul önnel is. Ez az általános légkörrel van összefüggésben, amiről mi férét és ne essék. az a berzenkedés, ami önben van, az szülte bennem az SMS-t. A kérdés az, hogy ez a berzenkedés miből fakad, és hogy ez a berzenkedés megszüntethető-e. A Demeter Szilárd és a Navrasis Tönybor történet a tévedés minimális kockázatával állítom, egy tőről fakad. Jó, most írtam, nem tudok hozzá mit mondani. De az a kérdés, hogy ezügyben el tudunk-e mélyülni, hogy ez az egy tő egyébként miről szól? Tehát, hogy mit kell vele tenni? Ápolni kell, vagy kivágni? A kettő nem ugyanaz. Deveter Szilárd egyszer csak egy valamilyen kérdés hatására mondott egy nagyot, ami egyébként szöveg összefüggésében sincs e, megmagyarázható mód. Módon abban az interjúban. Ehhez képest az egész interjúból ezt ragadták ki természetesen. A kérdés az, hogy ez egyébként a hazai színházi életet, a hazai irodalmi életet, függetlenül attól, hogy ma mindenhol erről írnak, a népszavától a magyar nemzetig, a népszaváról tudok a magyar nemzetről nem, tehát most például tudítottam, hogy ez most fontos-e vagy fontos talán. Közben megszűnt a beszélgetés 061-712-42. Nem szereti, ki nem állhatja a színházat. Én neken sem szívem csücske, ahhoz képest, hogy az elmúlt időben annyit voltam színházban, hogy arra szavak nincsenek. 061-712-42. Halkan kérdezem, egészen halkan, össze lehet-e hasonlítani Navras és Tibornak ezt a levelét azzal, hogy nemrég arról beszélgettem vele, hogy a Stop Gyurcsány show keretében fölment egy lakásba már azt követően, hogy egy kaputelefonon becsöngetett, hogy egy ottani lakossal, Tapolca Veszprém Sümeg, ebből a szempontból egyre megy, aláírjon egy papírt. Vagy, hogy fogja magát és Bakonyi Veronikának ír egy levelet, ami azzal kapcsolatos, hogy miért nem mutatják be tapolcára az elkurtukat? Mint tudják, a műsor korhatáros 14-en nem, és feletté így csak igen kismértékben ajánlott 061 712 42 Arról nem beszélve, hogy aztán csak szíves figyelmükbe ajánlom, hogy gyakorlatilag úgy ugrálunk téváról témára, hogy az egyiket még be se fejeztük, már beszélünk a másikról, és jön a harmadik és a negyedik, és felébe harmadába maradnak a témák, miközben a lezárás esélye a legritkább esetben van meg, de legalább törekedni kéne rá. Mi vagyunk a győztesek? Csak éppen az a kérdés, hogy mit nyertünk? Vagy mit vesztettünk el? 061 712 42, durván még 6-7 perc van addig, amíg felhívhatom, Zaher Gábort. hogy amikor az apám referált más orvosokkal ott papírok mentek, leírva annak a betegnek ilyen-olyan állapotát. Erről a két történetről, Demeter Szilárd és a színház, Navracsis Tibor és a mozi, az alapköveket sem önök, sem én nem tettem le. Azt feltételezzük, hogy a kejfejácsi hallgatók mind tudják, hogy miről van szó és én ezt erősen kétlem. Valaki összefoglalná a Demeter Szilárd történetet egy percben? Valaki összefoglalná a Navracsis Tibor történetet egy percben, ha egyáltalán van Demeter Szilárd és Navracsis Tibor történet e tekintetben egyáltalán? 061-71242, 7 óra 18 perc van, figyelek! Egy esetetben Péter pek, hogy is verem a telefonszámodot. Figyelek. Szia, Máté Gábor vagyok. Szia, Gábor. Csak egy mondatot mondanék. Hogy nem tudom, tudod-e, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum alá tartozik most már a Magyar Színházi Intézet és a Bajorgizi Színészmúzeum is. Tehát uh, az... gondolhatja, de nem mondhatja, illetve amikor ezt aláosztották, akkor azt kellett volna válaszolni, hogy én ezzel nem tudom foglalkozni, mert zsigerből nem bírom a színházat. Tehát egy olyan emberül ott, aki ezt a részét, a többiről nem nyilatkozom, no, ha vitatkozni tudnék vele, hogy például a Parti Nagy Lajosról mit gondol, én egészen más gondolok róla, de ezt ő nem mondhatja, ugyanakkor nem mondhatja azt sem, hogy 80%-át kidobna a magyar irodalomnak, vagy a kortárs magyar irodalomnak. Ezt a kettőt nem mondhatta. Ezek alátartoznak, és őrületes pénzek felett diszponál. A Bajor Bíziszi hozzá hozzátartozott, és hozzátartozik, vagy ebben beállt változás? Mert ugye annyi ö, ilyen jogi lépés volt az elmúlt időben, mint igen a csillag. Uh, Amíg én követtem ezeknek az embereknek a cselekedeteit, addig tartozott. Sőt, én magam a Besenyei Gábor Miklós csodálatos kiállítást vele együtt nyitottam meg, mint egy két és fél évvel ezelőtt. Okay. Amiben ő, ő nem átallott beszédet mondani a két nagyszerű művésznek a kiállítása kapcsán. Ami ezt szintén nem lett ott nem mondta, hogy nem szereti a színház. Köszöntöm Önöket a Bajor Gizi Színészmúzeumban, a besenyei Ferenc Gábor Mikló színészóriások, páros kiállításon, ez a verőfényes délutánon, ebből a verőt most értjük igazán, remélem pár éven belül hasonló megnyitókat a PIM Osmi tartjuk hűsítő italok társaságában, mondta Demeter Sziládegyelve, között 2019. június 15-én. De a kérdés az, hogy vajon a tegnapi nyilatkozata függvényében most a Bajor Gizi Színészmúzeumnak agódnia kéne? Nekik nem kell aggódnia. Vagy ább óvó, ilyet A, nem... szakmának, a szakmának kell aggódnia. És, és ugye van ez a kulturális bizottság, amit nem tudom pontosan mi a neve, amit a miniszterelnök hívott össze, ahol ott ül Demeter Szilárd. Tehát, hogy nagyon potens, kompetens és jelentős pénzek fölött diszponál. Tehát nem mondta, gondolható, a feleségének, bárkinek, haverjainak elmondhatja, a zenész is elmondhatja, de nem nyilatkozhat ilyet, mert, mert nem. Összefoglalod egy percben a Demeter történetet úgy, ahogy te azt ma 2021. november 9-én keddel látod? Már azt követem, hogy tegnap létrejött egyáltalán? Nem tudom. Nem tudom összefoglalni. Azt tudom neked erre mondani, hogy sajnos arra lakom, mert a Petőfi Múzeumban, és amióta ilyen kijelentések hangzom kell, Azóta átmegyek a másik oldalra, ezt tudom erre mondani. De így foglalm össze az elmúlt eseményeket, az elmúlt évek eseményeit. Köszönöm szépen. volt visto egy pilotról Változtat-e bármit is a leánzók fekvésén, hogy a népszava információ szerint a szeptember 28-a Szalai Anna cikke, ebben arról van szó, és ez oldalvást érinti a történetet, hiszen te másról is beszéltél. Egy másodperc türelem csak, amikor az ember ilyen gyorsan dolgozik, akkor óhatatlanul ott... Van egy kis tülem, hogy nem zavarja Demeter Szilárdot így az apró rész, hogy a hozzá az országos színház történeti múzeum és intézetet, OSZMI, valamint az ahhoz kapcsolódó Bajor Gizi színészmúzeumot egy friss javaslat értelmében átadnák a Színház és Filmvészeti Egyetemét is működtető színház és filmművészetét alapítványnak. A színészmúzeum épülete nem, de a másik eladható. Magyarul, hogyha nem tartozik hozzá ez a két intézmény, az De már ez azt jelenti, hogy már nem tartozik hozzá, vagy az, hogy ez egy szándék, ami még nem dölt el? Nem zavarja, van egy ezzel kapcsolatos törvényjavaslat. Fogalmam nincs, hogy ezt megszavazták-e, vagy sem. Ez tipikusan az a pillanat, amikor nem állítok olyasmit, amivel nem bőjük tisztában. Volt egy ilyen törvényjavaslat, erről írt a népszavaz szeptember végén, és most azt írják nekem, hogy az emmihez tartozik, nem hozzá. Aha. Hát akkor változtat. Változtat? Hát annyiból változtat, hogy ha Nina nem diszponál fölötte, akkor árnyalja. Nem változtat, árnyalja, inkább így mondanám. Árnyalja. Teszem... Se ebben a funkcióban nem, nem tanácsos ilyet mondani. Te Rá, személy és szerint, mert... mint a Katona színház igazgatója, vesztélyeztetve látod a színházat helyzetét, hogyha egy kultúrával kapcsolatos, meghatározó ember így nyilatkozik. Nem. Akkor a főaggodalmad mi? A fő aggodalmam az, hogy, hogy, hogy olyan, nem szeretnék erről így különösebben beszélni, hát a fő aggodalmam az, hogy, kultúra, hogy a kultúra, mint olyan, amiben beletartozik a színház is, amiben beletartozik az is, hogy, a, hogy a, a, a, a, az ország vezetése rendszeresen, és az MMA és az egyéb szervezetek rendszeresen nemzetművészének, vagy nemzet színészének, választanak embereket, tehát itt valamiféle, hogy mondjam, valamiféle ellentmondás feszül. Tehát, hogyha a, a, a, az országnak a vezetése azon igyekszik, hogy, hogy jelezze a. a, a a kultúrában dolgozó emberek számára, hogy jelentős és fontos, vagy az ország számára, az úgynevezett nemzet számára fontos, hogy ők mit csinálnak, akkor az az ember, aki, aki egy ilyen jelentős, nem olyan jelentős pozíció, egyébként a Fetőfizetői Múzeum igazgatása önmagában egy intézménynek az igazgatása. De itt, egy, itt az illetőnek a kezében nagyon sok kulturális szál, kapcsolódik össze, és diszponál pénzek fölött. Tehát ilyen szempontból egyszerűen a gyomromban érdek valami különös ellentétes mozgást. Köszönöm, azt akartam tőled kérdezni, és aztán felhívtam Zahel gábor hogy összerándult-e a gyomrod, de megadod a választ a hogy kérdeznem Összönöm. kellett. Valószínűleg ennek okán figyelünk egymásra. Szia Gábor! Hello! Ezt akartam kérdezni... Remélem, jó Szia. Szeva. Itt vagyok. A helyzet az, hogy valójában azért is örülök, hogy beszélgettünk, hogy mindjárt elmondjam, hogy miért tartom egyébként hihetetlenül értelmetlennek. Ugye annyi, tehát te nagyjából három-négy naponta szólalsz meg a nagynyilvános... Annál gyakrabban. Ját. Annál gyakrabban. <gül> Értem, de olyan, ami, ami az én figyelmemet is fölkelti. Tehát amikor egy nagyobb terjedelmű uh, interjú készül veled, nem, össze, nem ön, önmagában egy szösszenet. Miközben hmm. maga az a helyzet, amivel kapcsolatban te reflektálsz, három-négy naponta, de legyen úgy, ahogy te akarod, legyen meg a te akaratod, két naponta, egy naponta nem változik annyit, mint amilyen mértékben te vagy bárki más beszél róla. Valójában az, ami benned mozog és megszólal, az mivel kapcsolatos? János, alapvetően ehhez az egész dologhoz szerintem az a gáz, hogy, hogy állandóan én pörgök benne, hiszen nekem ebből a szempontból, hiszen ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy még rajtam kívül lenne sok-sok tíz száz kollégám, aki... A... Most hol vagy? Én most éppen itt a 60-as kórházban vagyok, én Jó, Nem, azt hallom a háttérben. Most érz... persze itt, igen, itt a reggeli, reggeli zörgészeket. Úgyhogy, na szóval hogy visszatérve a hogy itt nagyon-nagyon szóval, sok olyan kollégám van, intenzív osztályról, sürgősségi osztályról, infektológiáról, innen-onnan, aki tudna, lehetne is neki nyilatkozni, de tekintettel arra a fajta nyilatkozási zárlatra, ami van, önmagúval véve ezek a Hölgyek urak, ezek nem nyilatkozhatnak. És ezért van az, hogy én tulajdonképpen ennyit pörgök jelenleg e, itt a médiába, hiszen úgy gondolom, hogy ma reggelte nyugodt lélekkel fölhívhattad volna az X-kórház COVID a, az egyik doktorát, vezetőjét, intenzíves bárkit, aki ugyanúgy, mint hogy én, valamit biztos tudott volna egy aktuális helyzetről akár hozzáfűzni azokat a tapasztalatokat, amelyeket ő szerzett itt az utóbbi időben, vagy azt mondani, hogy akkor reggel egy körtelefont megeresztünk, megnézzük, hogy mi a helyzet Békéscsabán, megnézzük, hogy mi a helyzet mondjuk szóval a Nyílségbe, Győrbe, a délen, a fővárosba, és így tovább. Is. És akkor a hallgatók mondjuk napra kész információt kaphatnának arról, hogy hanem most így reggel, hogy áll a Covid-helyzet, hány beteg van például az intenzív osztályon, és itt tovább és itt több. Ráadásul ugye itt az oltottakról is lehetne egy kicsit részletesett tájékoztatást, és nem ilyenfajta ködösítés, mint ami jelenleg zajlik ő, hallani az embereknek. És akkor Covid mondom, kapcsán nagyjából visszaemlékszel -e arra, amikor szólaltál meg először? Megmondom őszintén, már nem. Tudsz-e olyasmit mondani, egyet vagy többet, ami szerinted a veled készült interjúk hatására változott? Hát, ez jó kérdés, szerintem hát talán az, most, az hogy most az velem készült interjú kapcsolatban, amikor itt többször is nyomatékosan kértem ugye itt az előjáróságot, jelen a kormányt arra, hogy ezt a frányomat kezdjék el bevezetni, akkor nagy bevezették végül is ugye azokon a helyeken, amiről pontosan tudunk, hogy itt, ott, ott van már kötelező a mat, de azok a fajta hogy is mondjam, csak egyéb más kérések, amelyek nem csak az én számból, hanem azért több kollégám, szakemberek szával is elhangzottak azok egyelőre. Pont itt a negyedik hullám kapcsán egyelőre, hát hogy is nagyon csak üres találtak. Maradjunk itt. Ugye Zahel Gáboron kívül, és ez itt most nem a poénkodás helye, itt a Kejfei megszólalt Erdei Anna, aki a Magyar Tudományos Akadémia főtétkár helyettese, már azt követően, hogy nem először és valószínűleg nem utoljára közleményben szólította meg az országot, annak vezetését és népét a Magyar Tudományos Akadémia, amit ők egyébként olyan nagyon gyakran nem tesznek meg. Aláírás Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ebben a maszk használatra kapcsolatban egyértelmű mondatokat mondtak, ugyanakkor beszéltek a távolságtartásról és az oltásról is kétségbeesésükben vagy praktikusan megszorították azt a közel 20 ezer akadémiai dolgozót, akikről azt feltételezték, hogy ha csak ők beszélnek két-három emberrel, és azok is beszélnek két-három emberrel, és azok is beszélnek két-három emberrel, és nem folytatom, akkor végül is az ő. Ez sz... olyan lenne, mint a vírus terjedés. Akkor az végül is nem lenne pusztába kiáltott szó. Ugyanakkor az az egészségügyi kormányzat, amely meg lett szólítva, nem reagált arra, amit ők mondtak, és legutóbb pénteken az ország főorvosa Orbán Viktor azt mondta, hogy a védelmi intézkedések, mint például a maszk használat, lassítja a terjedést, de nem véd meg. Tehát nem szabad abban az illúzióban ringatni magunkat, kedves Zaher, ezt nem mondta, ezt én mondom, hogyha elzárjuk magunkat, ha szeparáljuk magunkat, ha maszkot húzunk, akkor védve vagyunk. Nem vagyunk védve, csak az oltás véd meg, idéztem az ország főorvosat. Ebben a vonatkozásban azt gondolom, hogy Orbán Viktornak sok igazsága van, és ez megint látható, hogy miről szól a kommunikáció jelentős hiányáról, és arról a fajta bizalomvesztésről, amit az egész koronavírus helyzet kapcsán a különböző megnyilatkozók miatt a lakosokban benne van. Hiszen a történet onnan kezdődött, hogy valamikor nem is olyan régen, mármint most nem több tíz évvel ezelőtt, egy magyar miniszterelnök azt mondta, hogy semmi gond, aki megbetegszik, azt meggyógyítjuk. Igen. És ettől a pillanattól kezdve azt gondolom, hogy bedőlt a világ olyan szinten, hogy, hogy azért itt van a halálozási adatokat, hogyha megnézed, lassan 32 ezer haláleset történt, ugye, de a COVID-rovására írható. Na most hogy lehet ezzel a 32 ezer adattal elszámolni? Nem beszélve arról, most ha megnézzük a koronavírus.gov.hu oldalt, akkor az esetek 70-75%-ában politikai jellegű információk és hirdetések a, a számból veszed ki a, a szót, ugye ez pontosan így van. Egyébként azt mondja, hogy ugye a tegnapi adatok szerint a beoltottak száma 5.974.514, közülük 5 millió 754.475 második oltás, 1.369.000 harmadik oltás, az elmúlt három napban 17.834 fertőzöttet igazolta ki, ennek a bontása nincs meg, hogy a három napban hogyan, 214 többségében idős krónikus beteg halt meg, így az elhunytak száma 31.398, tehát egyelőre azért hál' Istennek közelebb a 31.000-hez, mint a 32-höz, 434-en vannak élegesztető gépen, és utána jönnek azok a hírek, amelyeknek az így a világán... Semmi. Semmi. E, és, és mindez ugye egy olyan oldalon, amelyik alapvetően a koronavírusról kellene, hogy szóljon, ahol például olyan kérdések fölmerülhetnének, hogy harmadik oltást szeretném fölvenni, miért javasolnak És hogy persze beszéljen az oltóponton az orvosával. Az oltópontokon, az esetek nagyon nagy százalékában olyan kollégák dolgoznak, akik esetenként a diplomájukat, mondjuk néhány hónappal ezelőtt vették rá. Innen fogjuk el... folytatni. a kormány minden pénzügyi forrást a munkanélküliség megelőzésére fordított. Ezt Var... is most onnan olvastad? Onnan valga miány rendkívüli keretemelés a kistelepüléseken működő vállalkozások pályázattán. Aztán van egy harmadik oltással kapcsolatos. Majd jön Novák Katalin minden eddiginél magasabb nyugdíjprémiumot kapnak a nyugdíjasok. Majd van egy aktuális hír, ami az, a, a betegséggel Kormányszövő februárban minden dolgozó gyermeke, szülő visszakapja az idén befizetett esziát az no. átlagbér adó szintjéig. Tehát, hogyha most én az apukám lennék, akkor az apukám azt kérdezné, hogy most beszélgetünk, vagy, vagy apukám azt mondta, hogy most játszunk, vagy hülyéskedünk. Hát igen, azért, azért mondom, hogy, hogy de visszatérve tényleg arra, amit itt elkezdtem mondani, ugye, ha, ami kérdések az emberekbe fölmerülnek, és hogy legyen ez itt a reklámeje, Csütörtökön, Én csütörtökön, 11-én a Docs Szabolcsal lesz egy online beszélgetésem, amire egy csomó előre, ezért is kérdés már bejött, és nagyon-nagyon sok ilyen kérdés van, és ezekre azért teszik fel az emberek, mert nem találják meg rá a választ a koronavírus.gov.hu oldalon, pedig ennek lenne a feladat. És ha összehasonlítod ezt mondjuk akár a, a, az amerikai, akár az angol, vagy bármelyik más országnak, az oltásról szóló hivatalos állami oldalával, akkor azt kell hogy mondjam, hogy az, amely ezen a pont már mindig keverem, gov.hu-n van, az gyakorlatilag elkeserítő. E, és itt, maradjunk és itt, maradjunk magán... itt, nem nézek Amerikába, még Ausztriába se. Itt maradok Magyarországon. Volt olyan periódus, amikor egy úgynevezett operatív törzs, Illetleg annak egy tagja naponta adott tájékoztatót, és hol személyesen, hol pedig kérdésekre válaszolt, annak függvényében, hogy a vírus helyzet... a politika? Van-e neked Bocsán. verzió? <gül> Van-e neked verzió? De ne ki, mert nem így volt egy idő után, már blueboxos volt a történet, hogy gondosan megszülték a kérdéseket, és nehogy valaki, ott a helyszínen élőadásban valamilyen kellemetlen dolgot belenyomjon a, a, a néphort tehát ez egy egész, ez egy, ilyen, ez egy ilyen, hogy is mondjam, csak Honti anna és Feleki kamera emlékeztetett engem ez az egész történet, ahol pontos információkat okay. kaptunk Burkus kutyáról, ugye, mint, mint vagy a, 506 méterre okay, mint a Flintstone-nál, kint kopog, és Vilma. Be, igen. A kérdés az, hogy neked van-e válaszod arra, vagy feltételezésed, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket föltesznek, azokat miért nem akarja, vagy miért nem tudja, ez két különböző dolog megválaszolni, az egészségügyi, illetve maga a kormányzat. Mi lehet ennek Adatok... az oka? Azt nem tudom. Ez egy nagy közösítés, de ez már elég De minek az, az, az Miért van? se tudom. Alapvetően, mert az lenne az érdeke a lakosságnak, hogy legyen kezébe információ, most gondolj bele, hogy például ugye az, hogy az oltások feltétele. Ha megmutatták volna azokat az adatokat, hogy hánya a kórházba lévő lőlep, stb. stb. egyoltás, kétoltás, két oltás, egy oltás sem, és így tovább, és itt tovább. Vagy aki megkapta például az első kétoltást, és hogy erről is fontos lenne kommunikálni, és mondjuk február-várciusban, és áprilisban már fölvette a második oltást, annak már olyan alacsony az szintje, hogy nem csoda, hogy megbetegszik, mint hogy mi is találkozunk két mrna vakcinás beteggel, az, akinek tényleg vannak klinikai tünetei, és igazándiból ezt, amikor megkérdezem, hogy és mikor vette fel az oltást, akkor azt mondja, hogy mit szerintem, áprilisban, volt a második oltást, vagy márciuszban. Még már réges régen, ugye, fel kellett volna venni a harmadik oltást, és nem is olyan rég, ugye, Jakab Ferencékkel volt egy, <coughs> szintén egy ilyen online beszélgetés, second professzor Jakab Feri ezt a, ezt a, a a, a, a Pécsi és a Szegedi Virológia ö, szervezte, ahol mondjuk Jakapszeri azt mondta, hogy amikor arról beszélünk, hogy harmadik oltás, hogy kinek, akkor ezt nagyon-nagyon röviden át lehet vágni a Gordiuszi csomót, mert ilyen honlap esztír, olyan honlap esztír, mindenkinek és pont. És alapvetően tök jó lenne, ha elárasztanák ugye, az oltópontokat az emberek a harmadik oltásért. Jó, persze nem akkor, a tegnap előtt kaptam a másodikat, hanem egy bizonyos idő... idő elteltével, menjünk, és ezt is kommunikálni kellene, János. Menjünk vissza Ez a fősodorba. Valatban. Mi a Fősodor. helyzet a maszk használattal? Tehát, hogy konkrét kérdése konkrét válaszok. Miközben van részigassága vagy igazsága a miniszterelnöknek, valójában miért nem rendelik? Nem is. A kérdés az, szerinted el kéne rendelni, igen. nem csak járműveken, hanem... már Mi A mér? Alapvetően nem? igen, mert szűrőfunkcióval bír. Miért nem rendelik funkcióval. el? János, te olyanokat kérdezel tőlem, hogy, hogy én, én a kicsik kis pont vagyok, aki, aki állok a kórháziágy mellett, igyekszem gyógyítani az embereket, megvan a saját véleményem egy csomó mindenről, de ezekre a kérdésekre, amik tök jó kérdések, szerintem azok tudnának válaszolni, akik egy, ott ülnek ebbe az Operatív Törzs nevű Nagymező utcai színpadon, kettő esetenként az, aki péntek reggel fél nyolctól Nagy Katalin kérdéseire szokott válaszolni. Oké, okay, akkor miután egyik sem áll fel, nem vagyok a Nagymező utcában, én pedig nem vagyok Nagy bár ismerem őt, de ettől még nem vagyok az. Én is az... nekem oszt nekem a férje volt kollégem. Aha. Ha még a férje. Hogy azt kérdezem tőled, hogy néhány napos a hír, hogy lesz uh, november 22-e és 28-a -e között egy oltási, oltási oltás. akció. Mire, mire várunk? Uh, uh, mindjárt idézlek téged, türelem, uh, ami regisztráció nélkül a helyszínen lehet elvégezni, és egyáltalán, ugye ma, ha minden igaz, akkor 9-e van, ez ide még 13 nap, az majdnem két hét. Te a portfóliónak, mert ez az a műsor, ahol megszokták nevezni azt, hogy ki a forrás, november 5-én, tehát 4 nappal ezelőtt azt mondtad, nem ér. Mert hogy miért kell várni a koronavírus elleni oltási kampánya a november végéig, miért nem te, tegnap vagy mától oltunk vetei köz a hergába. A kérdés az, hogy az elmúlt négy napban kaptál -e erre a kérdésedre választ, hogy költői maradt. Költői. Nagyon sok ilyen mondatom költői marad, amúgy úgy belekiáltódik az éterbe, a papírlabba, és aztán ott úgy kering-kering, aztán szépen, szépen, mint a falevél ott ugye leszáll, aztán ott marad, de időnként szeretem ezeket újból okay. és újból föltenni. Van nekem és egy elki nem... a atyám, aki azt szokta mondani, hogy az embernek tudnia kell gondolkodni a mások fejével. Ha mások fejével gondolkodsz, függetlenül, hogy akarsz-e, vagy sem, rájössze a megoldásra. Igen, azt mondanám, hogy igen Akkor. Ő, tekintette az helyzetre és tekintette azokra a mondatokra, hogy gyakorlatilag hetek óta azt halljuk, hogy mindjárt 6 millió, de ezért itt szammogunk a 6 millió felé. Én azt gondolom, hogy nyitva kéne tartani ezt az oltást. Magyarán hogy hogyha valaki kvázi beesik az oltópontra, és azt mondja, hogy nem vagyok regisztrálva, nem jelentkeztem föl erre a bizonyos oldalra, én szeretnék egy oltást. Vagy akkor ne arról szólni. Okay. Akkor... Jelen pillanatban ezt meg lehetne tenni, vagy sem? Én azt gondolom, hogy, hogy ő számítástechnikailag, emberileg, szakmailag, meg nyugodtan. De ha valaki ma így menne el, vajon be tudná magát, hogy semmit feltételezz? Szerintem szerintem nem nagyon, ha bár megmondom, akkor megmondom neked. Mi, mi a magyarázat én, hogy... a 13 napra? Hát nem tudom, hogy felkészítsék ugye a számítástechnikai rendszert erre az egész történetre. Nem tudom. Hát akkor ez valószínűleg hasonló lehet, mint mondjuk a, a holdra szállásra való, való felkészülés, de hát itt nem erről van szó, hogy arról van szó, hogy aki oda megy, segítsenek neki pillanatokat regiszálni, kapjon az oltást, az, hello. Tehát az összes interjúdban arról beszélsz, hogy egyre több fiatalt érint a vírus. Mi kell ahhoz, hogy kampány induljon az 5-12 évesek oltásával kapcsolatban? kommunikáció alapvetően el kell mondani. döntés már van? Egyébként, hogy 5 Magyarországon nem. Magyarországon még nincsen döntés. És pont ugye a portfólióra visszatérve, ott én ezt elmondtam, és gyakorlatilag olyan hihetetlen szennyáradat zúdult rám, nem adjuk a gyerekeinket anyád a betízoltással, és így tovább, és így tovább. Ami alapvetően megint arról szól, hogy erről a dologról nem kellőképpen kommunikálunk ki. Ki dönti el, hogy fontos... az 5-12 éves korosztály beoltható-e vagy sem? Hát már eldönt már az, hogy beoltható-e. Nálunk, nálunk? Hogy, tudja, hogy, hogy nálunk beoltható, hát gondolom a orvos és ugye egy szakmai grémium, ő fog erről majd valamit az véleményt alkotni, és akkor ott nálunk is elindulhat, ugye, mert. Ma a, melyik korosztály, korosztály, melyik az a legfiatalabb korosztály, amely beoltható? A 12, 12 fölöttiek, azok azok, akik olthatóak Magyarországon. Kínában három év fölöttieket oltják már. És ugye jó persze, hogy ne vegyük Kínát példának, mert ezért azt mondom, hogy demokratikus ország nem feltétlenül, Kína fog így a szemed elé, de ott például nincs kérdés. És hogy a magas átoltottságot elérjék, ez ugye ott, ott, ott kínai vakcinával, nem azzal, ami nálunk van, egy másik fajtával, ugye csökkentett adagban természetesen, már oltják ugye, ezt a populációt, és Amerikában is elkezdődött ugye, ennek a, a, a korosztálynak az oltása ugye, a Pfizer vakcinával, és ugye, a, a, az fda nek ugye, ez az amerikai gyógyszerügyi hatóság, volt egy rövid szakmai ülése, nem volt hosszú, talán 8 óra, de a Facebookon lehetett követni, Ah, ugye itt pontosan és kizárólag csak a Pfizer vakcina és a gyerekoltás csak közötti ő, ő vizsgálatot tárgyalták részletesen, és itt és itt és arra jutott ez a tudományos grémium, hogy igenis, ezt a vakcinát ki lehet engedni, ugye erre a korosztályra is. És ugye itt megint egy hihetetlen nagy ellenállás van, vagy legalábbis Magyarországon, abár ugye egy csomó kötelező oltás mellett meg messze- messze nincsen ellenállás, és ez a Pfizer vakcina, amiről most itt akta szó van, és ez most azt gondolom, abszolút nem a reklámnak a helye, gyakorlatilag a jelenleg forgalomban lévő vakcinák közül, akár a kötelező, akár a szabadon választott vakcinák közül az egyik legjobban kivizsgált, körbejárt, utána nézett vakcina, a vakcináknak a történetében. Nézzünk Én egy oldalágot. A legutóbbi beszélgetésünk folyamán, te azt mondtad, hogy egy sor dologban történt változás és jobba a helyzet. Svéd Tamás egy viszonylag hosszú dolgozatot engedett meg magának nem olyan nagyon régen, talán két héttel ezelőtt a Magyar Orvosi Kamara holapján, amelyben nem teljesen azonos módon írja le a mai helyzetet, és csak slágvortokat mondok, nem fogom felolvasni. Azt mondja, eddig is jó rosszok kompenzált munkaerőhiányjal küzde az egészségügy, további erőforrást veszített azóta, hogy létrejött a szabályozás. A járvány miatt leállt gyógyító tevékenység korábbi működésben tartásához elég volt a rutin, újraindításához kevés. Megszűnt a teljesítésének egy fő motiváció, az ügyeleti díjak rendezése várat magára. Majd később arról beszél, hogy ugyanennek kapcsán, hogy elfogytak a dolgozók, és az, amit te egészen másféleképpen mondtad, mondtál, vagy írtad le arra, azt mondja, hogy az eszközök, műszerek utánpótlása is akadozik, de ezzel kapcsolatban néhány héttel ezelőtt, de nem olyan nagyon régen, az ellenkezőjét mondtad, és a dolgozókkal kapcsolatban se volt ilyen sarkos megfogalmazás. A szakdolgozók érdemi bérrendezése tovább késik, mindeközben pedig nyakunkon a negyedik hullám éri a svéd, napi, utáni pillanatig nem tiltott maszkviseléssel és nagy önbizalommal készülünk. Ezek az ellentmondások, amelyet adott esetben a Zahár vagy a Svéd leírásában vannak, ezek mennyire kell, hogy megzavarják az embert, vagy ez egy és ugyanazó helyzetnek két különböző leírása, amely egyébként ennyire különböző is lehet? János, alapvetően ez az utóbbi, én úgy gondolom, hiszen mondjuk ugye a, a, a, a, a... Valószínűleg sokkal inkább rálát ugye, az országos helyzetre, mint én, és lokális helyzetre látok rá, részben rálátok ugye, a mentőszolgálatra, ahol dolgozom, illetve a hatvoni kórházról, és én a, ott, ott, ott tényleg ezeket láttam, hát minek mondanék valójában mással, tényleg erején felül teljesítenek most is ugye az itt dolgozó ö, ö, szakdolgozók, középkáderek igenis megérdemelnék a radikális fizetésemelést, amiben ugye a, a diplomások részesültek, mert hiába van XY mennyiségű orvos jelen, hogyha nincsen itt a középkádér, akkor gyakorlatilag lehalt ez az egész történet. Szóval igenis egy sokkal inkább meg kellene, meg kellene becsülni, és ugye ráadásul ugye egy kórház vonatkozásában, ez egy abszolút csapatmunka hasonló, amit a mentőszolgálatnak ahol ez három emberen múlik. de itt ugyanúgy fontos a betegszállítónak a szerepétől kezdve, a gyógyszertárban dolgozó asszisztensére, hogy elegendő legyen, csak benyúlom a, a, a jégszekrényből, hogy ki tudjam venni mondjuk azt, a, azt a, az antitesterápiás ö, infúziót, és így tovább, és így tovább. Szóval itt, itt azért ez egy kihetetlenül fontos a műszaki emberekké, hogy, hogy rendbe legyen, hogy az izolációs kihitek azok működjönek, és így tovább, és így tovább. Szóval számtalan olyan dolog van, ö, ami, ami, ami, ami kell ahhoz, hogy gyakorlatilag az, hogy ide behoznak egy beteget, ahogy annak utána ö, mondjuk akár. Gyógyít, is tudjon, tulajdonképpen távozni. És ez nem csak a szakdolgozó és az orvosnak a munkája, ez egy sokkal komplexebb történet. Azt kérdezem tőled, hogy én pontosan visszaemlékszem arra, amikor apám azt mondta egy betegség után, hogy szerinte mennyi ideig kell otthon lennem, és egy bizonyos életkoron még nem nagyon állt vele módon vitatkozni, vagy vitatkozhattam, de belettem zárva a lakásba, aztán felnőttként, vagy fiatal felnőttként, mert azt csináltam, amit akartam, függetlenül hogy apám hogyan viszonyult. Hogyha ez analogia megfelelő, és te vagy az, aki egyébként azt mondod, hogy otthon kéne maradni egy betegség után néhány napig, akkor ez mennyire vethető egybe azzal, amit ugyanakkor az ember tapasztal, hogy a hétköznapi élet fenntartása iránti vágy, és ez nem arról szól, hogy az emberek menjenek moziba, hanem hogy a normális, kvázi normális élet fenntartható legyen, miközben nehéz definiálni, hogy mi a normális élet. hogy hogyha az ember egy fontos elemét akarja mondani, akkor végül is az, hogy a gazdaság ne álljon le, az ma a politika elemi érdeke, mert látták, hogy mivel jár együtt, hogyha leáll a gazdaság, és azt még egyszer nem kockáztatják meg, miközben te adott esetben nem is azt mondod, hogy maradjon otthon, csak hogy kevesebbet tartózkodjon az utcán, magyarul, hogy a gazdaságnak a részleges, vagy időszakonkénti, vagy regionális leállításáról van szó, amire az a válasza a gyereknek és a politikának, hogy nem zaher, jelen pillanatban nem engedhetjük meg magunknak, hogy ennyit legyünk otthon, mert a gazdaság olyan árat fizet, ami nem érte meg, szemben a te talán, hiszen most te jössz, aki azt mondott, hogy ez az ár egyébként, hogyha lemegy, nagyobb lesz annál, mintha megállna. Így van, alapvetően én ezt változatom, hogy így gondolom, hiszen, hogyha nem lesznek újabb korlátozások, már pedig ugye valószínűleg a számadatok itt emelkedő tendenciát fognak mutatni akkor itt azért ember életekről lesz szó, nem is kevés ember életről, és ez egy mérleg, a mérleg egyik van a gazdaság, a másikban az egészségügy, és bármi nehéz itt úgy felelősségteljesen teljesen de, de, de, de, de nyilatkozni, illetve döntéseket hozni, hogy ugye ez a kecske meg a káposzta működjön ebbe az egész, egész dologba, és ez azért nem egy egyszerű feladat. Én ugye az egészségügy oldaláról nézem ezt az egészségügy, és azt mondom ahhoz, hogy még több ember életet tudjuk megmenteni, ahhoz radikálisabb beavatkozások kellenek, Ugye a kötelező, és ezt már számtalanszor elmondtam, hogy mi, ugyanakkor ott van a másik oldalán ugye az ország működőképessége, és egy másik apró dolog, ami, ami szerintem most nagyon-nagyon sokban meghatározza, sok mindent, hogy áprilisban fog történni Magyarországon egy választások című történet, és egy lezárás, az alapvetően nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy a, és ezáltal ugye hát megint olyan gazdasági intézkedések, ez nagy, nagy valószínűség szerint, ugye, hát szavazatok ezre itt, százait, százezre Jelenteni, ugye a jelenlegi kormányalével. Vissza az egészségügyhöz. 599 per 2021 címmel október 28-án született egy kormányrendelet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által a történő kötelező igénybevételéről, amit le kell fordítani, mert nem túl magyarul van írva, vagy nem igazán magyarul van írva, és ezt hosszan fel lehetne olvasni az egyik oldalon az ELTE elrendeli azt, hogy mi legyen, de jelenleg kevesebb ELTE van, mint Magyar Posta. Hogyha megnézed azt, hogy hogyan reagál erre a piac, akkor azt lehet látni, hogy a postától kezdve a mágó, a, mellal, át a, a, BKB, még, a volán, és van, a pedagógusoknál igen. is arról beszélnek, hogy amennyiben egyébként ezt kötelezővé teszik, az olyan hétköznapi gondokat fog okozni, amelyeket, hogyha egyenként látunk, akkor talán nincs akkora jelentősége, hogyha összeadjuk őket, már amennyiben összeadhatok egyáltalán, akkor az az ország részleges vagy teljes leállását eredményezi, és így ennek van. ugye nem más az oka, mint hogy az oltatlanok, még akkor is, hogyha plusz napot ígérnek nekik, még de akkor se is, hogyha fogják, akkor oltás. se fogják fölvenni, illap, és illap. ez olyan szervezési nehézséget okoz, ami ezt téged meglepe, illetőleg ehhez te hogyan viszonyulsz, Mit, hogyan viszonyulsz te a kötelező oltáshoz, és annak esetleges vélt vagy valós következményehez. Alapvetően nem, le, nem lepett meg, de tulajdonképpen olyan, mint ugye annak idején Pontius Pilátus, aki mosta a kezeit. És ő nem tehet semmi, és átruházta tulajdonképpen. Mert ugye, ugye ott volt Karácsony Gergely, aki hajlamos lett volna ellendeni a kötelezőt, de szembenézett azzal, amit Kisamrus nekem a múlt héten vagy két héten prezentált, hogy egyeztettek a szakszervezetekkel, Igen. és ő számák, számukra, vagy Kisamrus számára az első pillanattól nyilvánvalóvá vált, hogy ez a dolog abban a formában, hogy szerették volna végrehajtani, kivitelezhetetlen. Kivitelezhetetlen, így van. Viszont így a felelősség áthárul a kormányról, lekerül. Mi megmondtuk, gyerekek átdobtuk a titért feletekre a labdát, döntsétek el. Ja, hogy ne álltok nem mutatták be magukat, és mondjuk meghaltak, betegek lettek, rokkantak lettek, stb. stb. stb. Ez innentől, hogy nem állapodjatok minket, ez nem érdekel. Hát mi ott megadtuk a lehetőséget a kötelező vétételre. És itt jön be az a történet, hogy nem kellene kötelezővéteni, de olyan fajta kommunikációt kellene végezni, amitől az emberek meggyőzhetőek. És persze lesz olyan, aki nem lesz meggyőzhető, hiszen én is itt a kórházban nem egy annal találkozom, mert azt mondta, hogy nem, és nem hiszek benne, és, és, és hiába mondtam neki bármi tudományos, őket nem érdekelte. Nem hiszek benne, nem hiszek benne. Na most ugye hát, Lóval kártyázni elég bonyolult történet szokott tulajdonképpen lenni. De alapvetően itt megint vissza kell, hogy kanyarodjak arra a bizonyos kormányzati oldalra, amivel olyan sokat beszélgetünk néhány perccel ezelőtt, hogy arra kéne nyomni ki az információkat az oltásról, a számadatokat megmutatni, a túlélési adatokat ha megmutatni. Ha nyilvánosan lennek ezek a számadatok mi változna? Én azt gondolom, hogy azért sok ember belegondolna abba, vagy legalábbis már belegondolna, és az is egy jó dolog lenne, hogy mi van akkor, hogyha beoltatom magam, hát nézzük meg az adatokat, hogy ennyi meghalt. Aki így nincs oltva, vagy oltva, ez ilyen, vagy amolyan oltást kapott és valószínűleg még ez is benne lett ebbe az egész történetben, hogy azért Magyarországon nagyon sok embert ö, oltottak Sinopharm vakcinával 60-65 év felett, amiről a kínaiak annak idegen semmiféle vizsgálatot nem végeztek, és bizony nem ritka az, hogy valaki Sinopharm vakcina ö, ö, felvételét követően ellenanyagot nem nagyon tudott ö, produkálni, pedig ő dupla oltott, és mégis beteg, és mégis belealt ebbe az egész egész történetbe, és talán Ettől is fél esetenként ugye az előjáróság, hogy elismerni, hogy hát azért ez nem éppen a, a csúcskategóriás történetek közé tartozik, és lehet, hogy kicsit rosszabb eredményt tudsz fölmutatni, mint egy MRNS, vagy akár, mint egy vektorvacinai. Látod-e, ha nem is kristály, kristálytisztán, de valamilyen mértékben, homályosan, de látod-e azt, amire hivatkozva emberek sokasága milli, több millió nem oltatja be magát? Már hogy, hogy hogy ők miért nem Igen. veszik fel az oltást? Igen. Hát alapvetően itt például a, a, tegnap az egyik betegem, ugye itt Északa azt mondta, hogy azért, mert ez egy kísérleti vakcina. Na most itt jön megint a kommunikáció, hogy a Pfizer vakcinánál jobban bevizsgált, fázis 1, fázis 2, fázis 3 vizsgáltó vakcina, azt gondolom, hogy az emberiség történetében még nem volt. Mirehanyatkozik az az ember, aki neked ezt mondja? Mire Mirehanyatkozik? A nem bízom benne című történetre, mert olvassam Facebookot. Igen, mit, mit, mondom, mit Például olvasod? azt olvassa a Facebook, hogy én meg XY-on leírja, hogy megkaptam a két oltást, és beteg lettem, és kórházba költem. Hát akkor hogy bízzak én? Nem Amire te, te azt mondod, hogy... Amire én azt mondom, hogy nézze, egy, nem ugyanúgy reagálunk, ez természetes, kettő. Az interneten a negatív hírek sokkal inkább érzeklik az embert, mint a pozitív hírek, mert ha én kiírnám, hogy kétoltást megkaptam, fölvettem a harmadikat, covid osztályon dolgozom, betartva szabályokat, lekoppogom, semmi bajom nincsen, ez érdekelne valakit? Senkit. De egy negatív hír az hihetetlen módon, és megerősíti ezeket, hogy na hát akkor mégse hát ez is megbeteged, az is, de ilyenkor elmagyaráznám Mit mond erre? Hogy az én, hát, hogy én akkor se bízom benne, szóval, és innen jön bele a ló és a kártya ö, ö, című kapcsolat, mert aki szakmai érvekkel sem tud az ember meggyőzni, és mellé adja azokat a számadatokat, amelyek ismertek, például Amerikából, Például. Tehát inkább azt jelentik, hogy jó oltatlan marad? Ő és jó oltatlan marad, őt nem érzed. Minimumlik, hogy életben marad-e, vagy meghal? Alapvetően azon, hogy megkapja a betegséget, vagy nem, a második faktoron. Jelenesen. alapvetően csak ütni az ujjait, ami azért nem ajánlatos, mert nem. még sem hogy megváltoztassa a véleményt. Nem. Alapvetően nem. Alapvetően mindig lesz olyan, akinek nem tudjuk, de olyan is volt, aki itt azt mondta, hogy oké, okay, akkor fölveszem, mondom, jöjjön, és átkísértem az oltópontra, és meg is kapta ugyebár azt a Janssen vakcinát, mert ugye az szerencsére egyelőre egy komponensű, mert az, hogy visszajöjjön három hét múlva, ez már nem biztos, de ő már úgy ment el a kórházba, hogy oltott, és ugye az oltás felvételét követően mondjuk egy olyan 12-14 nappal már lesz ez, vagy ugye ez volt, egy, egy korhatáros éves, műsor, ugye. itt már mondtad azt, hogy ki a faszom az az XY. Kérem mondani többet, főleg az XY-akról. Közben boldog, hogy Zsolt került abba a helyzetbe, amiben korábban te és összevitatkozott Hont Andrással annyira, hogy úgy döntött, hogy a műsorát se vállalja, mert olvasva az ő véleményformálását, ha nem is a víruszkeptikusok közé, de azok közét sorolta, akikkel ő nem vitatkozik, mint liberális véleményhuszár, Azt mondja, Hont András hazugnak nevezte, nagy nyilvánosság, és így tovább. A kérdés az, hogy különböző véleményvezérek, információval Influenszereknek, vélt vagy valós tájékozottsága, ugyanakkor a médiában való nagyobb jártassága eredményezheti- -e azt, hogy olyan emberek hátrálnak meg, mint boldokói zsolt, akivel én is kerültem abba a helyzetbe, hogy megsértődött egy megjegyzésem által, de nem sikerült ez kettőnek tisztázni, és nyilvánvaló, nem a belet folytatott beszélgetés fogja azt tisztázni, ami Hontadrás és Boldoglyi Zsolt, vagy Fialajános és Boldogi Zsolt között van. De az, hogy végül is a médiában mi hogyan hangzik el, illetőleg, hogy volt, nem egy eset, amikor a csattól kezdve Sevestén Balázs műsoráig összeütköztek gödények és nem gödények, és ebben sajnos a víruszkeptikusok voltak erősebbek, mert a populizmus hangján jobban beszéltek, mint a tudósok a saját nyelvükön. Pontosabban hogy a tudósok a saját nyelvükön beszéltek, de a populistáknak a nyelvezette közelebb áll. A, a nép, nép nyelvezetéhez Bízom. is ennek következtében vért vagy valós győzelmet arattak. Tehát az, hogy van egy ilyen faktor ennek a jelentőségét te megkorának me látod, és kiiktatható-e vagy sem? Alapvetően majdnak látom, hiszen pontosan te mondtad azt, hogy ugye az a fajta kommunikáció, amiket ők folytatnak, az szóval sokkal közelebb áll ugye az emberekhez, mint a egy tudós. Na most itt jön be ugye az, hogy vajon egy tudós tudja-e, azt a tudományos információt úgy átadni az embereknek, hogy azt megértse az is, aki 500 szóból gazdálkodik, és természetesen az is meg fogja érteni, akinek a szókincs aranyjánoséval betegszi. És itt jön be az a majd a dolog, amire meg kellene idézve a tudósokat tanítani, vagy például az a kormányzati oldalnak lenne ez a feladata, amelyik mindenkihez szól, ahhoz az összes létező magyarhoz, aki akár itt az országhatáron belül, akár pedig külvilágban él, és magyar az anyanyelve, hogy bizony-bizony ezt -bizony el, elolvasva, egyértelmű információkat kapjon, és ne a populizmus hangján ö, ö, ö, vírustagadó, ö, ne oltassunk, csipetratnak belénk, nem bízom, kísérleti gyógyszer című lobogókat ö, kibontva, hogy meneteljenek előre, és állítsanak az átszlójuk alá még sok-sok embert, aminek abszolút nem lesz jó vége, Pontosan itt a, a vírus negyedik hullámának az intenzív terjedése. Szárásképpen ugye két-három hét mennyi az oltás után mennyivel kezd érdemben hatni? Hát az első oltás követően nagyjából 10-14 nappal indul az ellenanyag termelés, és a második oltást követő körülbelül 14. napra mondhatjuk azt, hogy az a fajta védettség, de ez is egy átlag. Jó, magyarul, hogy ez a mostani oltási hét, ez a karácsonyi helyzetet érdemben befolyásolhatja, vagy sem? Hát valamilyen szinten, valamilyen minimális szinten befolyásolhatja, de különben nem nagyon. Látod-e azt a Duna szintet, amellett harmadfokú árvízkészültséget rendelnek el? Magyarul, hogy látod-e azt, hogy milyen számok kellenek ahhoz, hogy a kormány, amit egyébként most is tud, nyilvánvalóvá tenye? Én azt gondolom, hogy már most nyilvánvalóvá kell tenni, és már most be kéne vezetni ezeket az intézkedéseket, és nem megvárni azt, amik tényleg a medelzőt... És különbséget kell tenni a mozgásszabadság és a létezést, illetően oltatlanok is oltottak között? Én azt gondolom, hogy ez egy fontos lépés lenne, és ez egy erősen meggondolandó dolog, mint ahogy ez sok-sok országban már... Amit egyébként vezetni, a rendőrségnek kéne adott esetben ellenőriznie. Abszolút, igen, igen, mert miért is ne? Hát a hatóság ellenőrizheti ezt ugye a, a, a bolt, vagy esetleg kötelező lenne a voltba a biztonságból, hogy mutatni a védettségigazolványt, hogy ő megkapta az oltást, és az még érvényes az a védettségigazolványt, Szó szóval ennek azért ez azért az ember leülne ezt azért egy, egy viszonylag rövidebb idő alatt ki lehetne dolgozni ennek a technikáját, és ez megint csak nem egy, egy járák egy science-című történet. Égyszerődés nélkül legközelebb, hol leszel fél a médiában? A, nem tudom, most ki fogok menni az agyapartra futni, mert gyönyörű szép idő van, aztán utána majd lassan hazamegyek, délután lesz még egy órán a közgázban, pedig megyek és fölök a 604-es romkocsira és ott fogok dolgozni. De mikor leszel rádióban, tévében legközel? <gül> Jőzöm, nincsen róla, nem tudom. Egészséget, köszönöm. Vigyázz magadra. Te is. A... Zaher gábor hallottak. I'm Jó reggelt. jó reggelt! de most elnézést nincs mód beszélgetni. Jó reggelt! Fiala János, jó reggelt! Budapesten, jó reggelt. Londonban, a világ más pontján. Budapesten vagyok. A... Újlipotvárosban, tessék mm. parancsolni. Újlipotvárosban. Felkelt már a nap, mert én tök sötétben vagyok a stúdióban. Igen, igen. Hát igen, nem süt de szép, szép derűséggel van. Jó reggelt kívánok. Ma reggel szép a világ, vagy sem? Milyen lábbal kell föl a nádasdé, és annak függvényében, hogy milyen lábbal kell föl, az milyen hatást gyakorol az aznapi 24 órájára? Ó, most átjöttem a nagyszobában, és igazán szép erőfények reggel van, és szeretem nagy örömet jelent. Szeretem, hogy a reggel süt Úgyhogy jobb keltem föl, és egész nap nagyon jó lesz. Egyet Debrecenbe, mert az Alföld folyóiratnak lesz az éves, hát ilyen ünnepélyes műsora, vagy összejövetele, és azon nincs részt Mi a különbség, mi az alapvető különbség a londoni reggel és a budapesti reggel között, ha van egyáltalán? Hát... A társaság talán, de a társaság is meg lehet itt, de, de mi más? Hát kérem szépen, ott azért... Itt kávé mire, van, ott tea, tehát valami ilyesmire nem, gondolok. Nem, nem, hanem itt azért gyakran kell valahova szaladni, menni, mert itt ugye hát több, több ismerős vagy munka lehetőség van, ami elmenéssel jár. Ott meg inkább a gép előtt ülök, és ezért nem... Nem azzal kezdődik, hogy a gyorsan egy kis azokok kell találni, mert el kell indulni valahova. Most is például majd az OTP-be kell menni hamarosan. Tehát ott inkább az van, hogy bent maradok a lakásban, erkély van szerencsére, és akkor az erkélyen kicsit kis a fejemet, de aztán ülök le a gép elé. Van-e Nádasdi Ádámnak, vagy volt-e Nádasdi Ádámnak, és hogyha volt, mi volt az a foglalkoztatója? Ki volt az ő munkáltatója utoljára? Az Ötves Lóhán Tudományi Egyetem. Ahol? Ahol én professzor voltam, az angol a tanszíten. Ez életkor miatt maradt abba? Igen, igen, nyugdíjba mentem. 70 évet betöltöttem, és akkor hát ősi törvény, hogy akkor nyugdíjazzák a, az embert. Azt követően egy Nádasdi Ádámnál mi döntött el, hogy mivel foglalkozik? Milyen munkát vállal el? Mit csinál? Hát, részben az is, hogy milyen felkérések. Most milyen felkérések jön. vannak? Hát, mint, mint Nuglias professzor, ezt így hogy professzor... Eritus. Ez a napi neve mindig van az, hogy... Kicsit közelebb a telefonhoz, egy más szögben tartani, mert megváltozott a igen, hangszín. Igen, igen, igen. Másoknak a írásait, pályázatait, beadványait bírálni kell. Hát ez egy, ez egy régi szokás, hogy ezt kell csinálni a, az öreg professzornak, tehát ezzel foglalkozom most is, hogy egy e, ockapályázatot kell elbírálni, hogy jól költik-e a pénzt, tehát azok, akiket elnyertük. Aztán... E, most azzal foglalkozom éppen, hogy a Vörösmarty Csongol és Tündéből esetleg egy ma jól fogyasztható kiadványt készíteni. Ez mit jelent magyarul? Ezt nem tudom még pontosan. <gül> Mi a felkérés? Hogy számol. ezt se tudom pontosan, hanem ez a, hát a magvető kiadó mondta, hogy, hogy érdekli, ha megcsinálom, hogy esetleg a a Börösmarty eredeti szövegét, ami nagyon szép, de nehéz ma már, Igen? hogy azt kísérném mellette, mint egy kétnyelvű kiadásban, egy mai magyar hát prózai... Oké, okay. ránéz erre a feladatra a Nádásdi Ádál, mit mond, ez mennyi munka? Most nem pénzről beszélek, hány év? Hány nap? Hány hónap? Szerintem, mivel ez nem hosszú, ugye ez a tóngal és csak nagyon intenzív pepecselést igényelne, hát szerintem másfél év mondjuk, mire ezt kézbe lehet venni. De mondom, nagyon az elején vagyok. Valami hasonlót csináltam a katona József bánkbányával, de ez azért egy nagyon más szöveg a Vörösmarty Nádasdi Ádám elképzelte azt a katonai Józsefet, akivel akad, mondjuk most szóvicszet nem fog küzni, a pozsonyi úton, és azt mondja, hogy Nádasdi, ezt nem kellett volna. Nem tudom, hát... Vagy kellett volna, tehát mond, kellett. azt is mondhatta. Igen, ezt nem tudom, hogy mit szólna ez, mert mégiscsak ugye az ő művét, így azért sokan megvették, kézbe vették, akik egyébként nem vették volna meg, hogy mostan neki árt-e az, hogy ott van mellette egy magyarázat. Nagyon ez rossz egy... doma, hogy én azt mondanám, hogy ez némileg hasonlít, bár egészen más, mint a plastika? Némileg hasonlít. Egy ráncfelvarrás, felvarrás, de... ami egyszerre teszi jót neki, és egyszerre változtatja meg az eredeti arcot, amely megöregedett. Ebben van valamit, csak ne felejtsen, hogy tényleg ott van mellett, mint hogyha mondjuk ikrek vannak, akikből az egyiken végrehajtjuk a plasztikai műtétet, a másikon nem. Mert hát azért ott, ott tehát az is úgy van lenyomtatva, hogy ott van a katona. Mint ahogy egyébként nemrég a Budapesten, a Katona József Színházban színne is vitték a Bánk-bánk, Tarnóczi rendezésében, a katona József szövegével, de az alkotók használták, hát mint egy puskának az én hát, könnyített uh, magyarázataimat. Igen, én, oké, ugye a beszélgetésünk apropója az a gyabronka által előadott kamrában lévő Dante pokol. Nem, nem ez a helyes fejezés. a kamra, mellett még ez egy úgynevezett sufni. Sufni, ezeket én mindig kavarom, igen. de fizikailag igen, is, tehát igen. hol az egyikbe akarok menni, miközben a másikba kell menni, igen, hola, igen, tehát igen. Ez, ez, ezt kavarom. A sufni az a katona Józsefnek a, a ruhatárában. Igen, de a, igen. És ez... Igen, most ez a kamera Hol volt ez? A sufnyban. sufniban. Ez a sufniban van, ami nagyon picike. Igen, mindjárt megnézem. Biztos ott volt. De mondom én, ez, én ezt permanensen kavarom. Akár a Jó, bal áll. és a, a, a jobb kezemet. Ez legyen uh, a le Nagyon igen, jól csinálja a gyabronka. Nagyon szép. Szer Szerintem is. Nekem nagyon tetszett, hogy olyan fajta természetesség van benne, um, a kérdés az, hogy amikor Nádasdi Ádám elé került az isteni színjáték, akkor a fejében mi volt? Tehát, hogy az a szöveg, ami megszületett, ugye nálam itt van a könyv, én olvastam, illetőleg teljes mértékben még nem jutottam a végére, de, de megvettem és elkezdtem olvasni, nem egy könnyű olvasmány, ami már önmagában sokat elárul arról, aki olvas, mert egyébként Nyilvánvaló hogy a szerző maga azt mondta, hogy ez egyáltalán nem nehéz, hogy... Nem tudom, igen, igen. Szóval, hogy miközben maga a szerző megálmodja a szöveget, az, aki újraírja, hasonló mód álmodja meg, miközben sokkal nagyobb mértékben kötött, mint az eredeti szerző, hiszen őt azért mégiscsak köti egy szöveg, míg az eredeti szerzőt csak az álmai befolyásolják. Hát egy érdekes kérdés. Igaza van, az eredeti szerző is azért az esetünkben Csinált magának egy, egy tervet, egy koncepciót, ugye egy elég szigorú tervet, hogy száz énekből fog állni, és három részből fog állni, stb. stb. Tehát azért az olyan, mintha ő megépített volna előre egy épületet, hogy aztán. A szobá... Pont ezt akartam mondani, ez majdnem olyan, mint egy ház. Igen, igen, igen. Hogy aztán a szobákat hogy rendezi be, az talán valóban az ő fantáziáján múlott, de tényleg olyan, mint egy régi kastély, mondjuk, hogy balra is kilenc ablak van, jobbra is kilenc ablak van, középen két emelet van, mit tudom én, tehát kívülről az egész épület hallatlanul nyugodt és szimmetrikus, aztán ha bekerülünk, azt lehet azt mondani, hogy egy őrültség, ami a helységekben történik, de őt is azért kötötte, és én ezt a kötöttséget követtem ezt. ezt, ezt, ezt, ezt hát ez hozzá tartozik a műhöz, hogy ilyen háromsoros kis trófák vannak, hogy abba megy előre. Azt is követtem, hogy szoktak hozzá csinálni már évszázadok óta, ilyen ábrákat, hogy, hogy a pokolba lefele megyünk, akkor ezre lejjebb. Ilyen, ilyen körök vannak, stb. stb. stb. Hát nekem, nem is tudom, hogy mondjam, ő lehet, hogy az erdőt akarta megírni, illetve biztos, de nekem a fákat kellett lefordítanom. Nekem azért a, a, a konkrétan a, a darabról, darabra, soror, sorra kellett haladnom. Nekem már nem az volt a gondom, tényleg mint ami lehetett Danténak, hogy most akkor beszéljek-e még a nőcsábászokról, vagy térjek rá már a tolvajokról? Uh... Én arról, amiről beszélünk, minimálisan se értek, de a foglalkozásom egyik szépsége, hogy olyan emberekkel beszélgetek, ha azok szóba állnak velem, akik értenek én. valamihez, és én olyan kérdéseket teszek föl, amelyekre lehetőség szerint nem mondják azt, hogy erre nem lehet válaszolni, és így aztán az ember valamilyen betekintést nyer abba, aminek egyébként a műelvezetéhez hozzájut ebben a bizonyos Katona József színházbeli műteremben, É, és ehhez azt tartozik hozzá, mert sok beszédnek, sok az aljaj, és ilyen, amikor az ember el szokta felejteni, mit is akar kérdezni, hogy az mitől van, hogy a nádasdi előtt van 25 különböző verziója az isteni színjátéknak akkor, amikor fordítja, és ezeket meg is nevezi, hogy az angol kiadása, babics, az eredeti, szóval, hogy ezek mit adnak össze, miközben az ember azt gondolná, hogy egy is sok, nem hogy ennyi. Kicsit olyan, a, a, a szöveg sokszor azért nehezen, nem is az, hogy nehezen érthető, hanem nehezen tükrözhető, hogy például gúnyos vajon ez, vagy irónikus, vagy teljesen... De ez egy olyan, olyan belső gondol. bizonytalanság, amit adott esetben egy angol fordítás segít megfelelni? Igen. Olyan, mint egy orvos még további a kérdés. Ez a kéfejjacsi, ma már értem ezzel a példával. És az ember egyébként e tekintetben azokat a korábbi fordításokat relevánsnak tartja, hiszen én attól tartok, hogy a nevdasdi számára is van fordítás és figyelembe vehető fordítás. Valószínűleg az utóbbiból van több, de az előbb is előfordulhat. Azt az hogy valamelyik hát, Ismét hát, rossz telefontartás van. Elnézést, hogy tartok. Igen, igen, igen. Azt megérzi az ember, hogy egy fordítás ilyen értelemben nem megbízható. Talán a kókler nem jó, hanem hogy ő nagyon szabadon fordít, ami szép lehet, csak esetleg nekem pont, aki most az orvosi hasonlatnál marad, a, egy diagnózist akarok felállítani, hogy akkor most hol kell műteni a pacienzt, nem tudjuk, De a vannak fordítások, amik talán szürkékek, viszont nagyon megbízhatóan pontosak né Mit nevezünk a szürkének? Hát az, hogy a. A, a, a román a... stílus a gótikával szemben, vagy mi? Tehát van egy gótikus stílusú fordítás és van egy román stílusú fordítások, ezek egybevethetetlenek. Arra gondolok, hogy az a szókincs, ami vele fordítja, uh -huh. az a német vagy angol szókincs, amit ma használ, vagy magyar szókincs, amit ma használ, az szükebb. Tehát mondjuk... Mádasdi az... Ádárnak hány nyelvre vonatkozóan van passzív nyelvtudása? Nekem háromra talán, igen, igen. Hát van azért valamit azért úgy a franciával boldogulok, és ha nagyon kell, akkor... Hát valamit az Olozsból is, mert ugye hátébe kívánok. Ami az Isteni Színjátékot illeti, hány olyan fordítás van, amely ma, illetve akkor, amikor ez történt, hiszen ez nem a fejeződött be, az akkori Nádasdi Ádánnak releváns és mérvadó volt? Hát van száz Károlytól egy magyar fordítás, nagyon megbízható és, és bőséges Babics Mihály van, 1922-ben lett kész, Szabadi Sándor, aki prózában... prózában és külföldi? Hú, hát külföldi nagyon sok van. A gmélin, féle német fordítást szerettem nagyon, az angolban a félét, hát most ezt lehetne sorolni, hát persze, de ezek mind ott voltak valóban. És akkor Ezeknek egy egy bevetése, vagy azokban a pillanatokban, amikor a nádasdina kétségei támadtak? Három vagy négy permanensen kivolt éve, ilyen könyvtámaszokat vettem, amiket lehet kapni az azokat azokba beletettem a könyvet, és ahol néztem körbe, a, a ritkábban kellőkhöz meg hát felugráltam a könyvesporzhoz. Elnézés, hogy az asztalos munkára emlékeztetem, de nagyjából egy ilyen tevékenységet hány órán keresztül lehet művelni, mert az ember ugye azt feltételezi, hogy elfárad. Ebbe igazán van kettő-három órán keresztül de egy nap több ilyen. És milyen sebességgel halad, miközben ez nem egy vonat? Nagyon változó, mert az isteni színjátékban is vannak könnyű, vagy mesélős részek, hogy és ekkor az oroszlán felém rohant, és én bennem megfagyott a vér az ilyetségtől, hát jó. De máskor meg nagyon titokzatos, hogy cénozgat valamire, hogy ki volt az a tizifóni, ókori lény, de te jó Isten, akkor az most a párkák egyike, utána kell nézni, nem, nem, hanem a fúriák egyike, akik bosszúsan üldözik a gyilkosokat. Hát ezzel elmegy idő, már csak azért is, mert akkor egy lábérzeszet is kell fogalmazni, hiszen az olvasók... Ez egy megrendelés volt annak idején a magvető részéről? Hát ez úgy volt, hogy én felajánlottam annak napvessző igazgatójának, a Gézának, aki rögtön megrendelte. Sztában voltak az... azzal, hogy ez tovább fog tartani, mint a Nemzeti múzeum vagy a Nemzeti Színház építése? Azt hiszem, igen, azt hiszem, igen. Végül is mennyire igen. sikerült ezt a szociális -a brigád mozgalomban időben tartani? Tehát előtte tisztában volt-e azzal, hogy ez hány évig fog tartani, és ez utólag visszanézve mennyiben sikerült, vagy sem, miközben ezt a tevékenységet nem lehet más tevékenységekkel így összehasonlítani? Én, én meg vagyok elégedve, nyolc év alatt lett kés. De mennyit gondolt alatt... előtte? Én szerintem ennyit gondoltam. De nyolc nem... év, az kurvasok. Hát igen, igen, nem minden nap ezt csináltam nyolc évig, mert szüneteket kellett tartani, az alatt más munkát is vállaltam, vagy hát egyszerűen az agyamat pihentettem, vagy hát apróbb dolgokat végeztem. De kellett közben valóban hagyni, érlelődni, meg hát persze ugye bírálók akkor előbb elolvasták, visszajeleszek, hogy itt nem jó, ott nem jó, vita volt. Mi az, amit a bírálók észrevettek, amit egyébként egy nádasdi ennyi műnek az egybevetése doccára is el tudott éveszteni? Hú, hát most elején nem vagyok felkészülve de bőségesen volt, hogy a bíráló az, az olasz szöveg nem ezt mondja pontosan. Nem ezt mondja, hogy azt hittem, hogy nem fog jönni, hanem azt mondja, hogy nem hittem, hogy el fog jönni. Hát azért az nem ugyanaz, már bocsánatot kérek. És akkor ezen ment a vita, hogy szerintem, de igen. De egyenként? Nem? Igen, igen, igen, igen, igen. Volt, volt hát akik tényleg hát sorra-sorra végigolvasztak az egészet és akkor ezen ment. A, a Ugye a katonelőadás az a, pokol, a poklot említi, miközben az Isteni Színjáték több részből áll, nem kizárólag ez. Igen. Az, hogy vendégszövegek vannak benne, azt egyezteti-e a dramaturg, a vagy nem egyezteti, kérdezi nem, a véleményét, nem. nem kérdezi, és mit mond nem. a Nádásdő? Nem egy eszeti, ez az ő döntése volt, ugye eltörök Tamara, ezt megcsinálta, nagyon szépen és ízlésesen, hogy így mondja ugrál az időben a középkor poklai és a jelen, vagy hát a tegnap. De ezen de Ádám, akkor szembesültem amikor látta. Így van, pontosan. És tudta én... azonnal, hogy mik a vendégszövegek, miközben nekem el kellett mondani, mert én egy műveletlen valaki vagyok? Én olasz szakot végeztem az egyetemen, és hát ugye ezek jó részt a Lévinnek, az olasz szövegei, tehát ezeket fölismertem. És a de? Azt nem, azt nem tudtam. De utólag persze török arra, én hogy hol tetszett, és mi a véleményem. Én mondtam, hogy tetszett, és jó a véleményem, de ez az ő döntése, a produkció az ő élet. egy én pillanatra bestárítam. is, amikor először hallotta? Vagy látta? Igen, igen, igen, igen, nagyon, hát megökkentő, hogy ugrik egyet az időben, igen. Az, hogy valaki szabad beszédben, kvázi, mintha a saját szövege lenne, engem leginkább ez gyűgözött le a gyabrónk előadásában, beleértve, hogy ennyi szöveget megtanulni, én nem sose értettem. Tehát én tudom, hogy a szín, én a színészethez egyáltalán nem értek, de ugye, mint a Karinti, aki kijön a cirkuszból, és a gyereknek ugye azt tűnik fel, hogy valaki az orrán keresztül veszi a levegőt, miközben zsigelő heringeket látott a cirkuszban, de az neki nem volt feltűnő. Tehát igen, én, én igen, önmagában igen, attól vagyok teljesen oda, hogy ennyi szöveget hogy lehet tanulni ráadásul úgy előadni, mintha az az ő szövege lenne. Valójában, ha valami igazán az önérdeme az az, hogy az ember e, ebben a képzettel rendelkezhetett, hiszen az eredeti szöveg, mert hogy a korábbi szöveg hogy a babis fordítás is megvan nekem, ezt nem tette volna ebben a formában nagy valószínűséggel lehetővé. Igen, igen, igazam van. Nekem célom is volt, mert a Danténak is célja volt, tehát a a, a Azért, tulajdonképpen ez, az, amit az ember megél, az nem más, mint egy idegenvezetés. Mondhatjuk ezt, igen, mondhatjuk, és nagyon örültem, hogy Gyabronka úgy tudja előadni, mintha neki jutna eszébe hát az egész. És tökéletes hát értelmezés ez... nyere a szövegében, tehát, hogy, igen, hogy igen, olyan, igen. Olyan, tehát a, a hangsúlyokkal úgy beszél az ember, tehát úgy beszél, mint ahogy egyébként ön most itt, ha én nem vágok közbe, emeli felhangsúlyt viszi le, és jönnek létre az emeletek és a fiokok. Igen, igen, igen, nagyon jól csinálja, tényleg így, meg hát kis térben is adja elő, ez fontos, mert lehet, hogyha mondjuk a vik színház színpadán állna, akkor is nagyon szépen tudna beszélni, de akkor egész más, akkor ugye ez egy ilyen ünnepélyes prédikációvá válna, de egy kis térben tényleg olyan, mintha egy, egy barátunk mesélné, az élményeit, hogy a pokolban jár. Egy pillatra mégis visszatérnék még a vendégszövegre. Az a Vergilius, aki ugye körbevezet bennünket a holtak birodalmában, és mindenkiről elmondja, hogy kicsoda, és egyébként miért van ott, és mit követett el, ami a maga nemében lenyűgöző. Vajon nem botlik-e azáltal a szöveg, hogy kiegészül olyan modernitással, ami Vergiliusnak, ha akarta volna, se hát volna módjában, mert nem élt abban a korban. Az ön számára, de ha nem akar válaszolni, ne válaszoljon, milyen pluszt eredményezett a vendégszöveg, amire az eredeti egyébként nem lett volna képes? Ez egy nagyon jó kérdés. Én helyeseltem, nekem, nekem ügyítő volt, hogy benne vannak a modern szövegek, ugye azt kérdezi tulajdonképp, hogy most akkor jó-e, vagy rossz, hogy időnként meg van mai szövegeket. Nem csak, hogy meg van spékelve, hanem óhatatlanul meg is van szakítva, hiszen az az idegenvezetés, amit a holta birodalmában tart a vergilius, az ezeken a részeken nem üzemel, hiszen vergilius ezeket az eseményeket nem kommentálta. Igen, igen, igen. Ebben igaza van. Nem tudom, én szerettem, nekem, nekem jót tesz, van, az egészben van valami abszurdum, mert a Vergilius, ne felejtse el, hogy meghalt valamikor, nem is tudom, mikor Krisztus előtt, nem tudom hányban, ötvenben, és Pechere. középkori dolgokat is kommentál a Danténak. Tehát, a, a Tehát ott éve... is kilóga. Hát, mondtuk, hát ezer évvel később honnan tudja a hogy ki volt második Ligyes jémetromai császár. És akkor azt is elmondja, hogy honnan tudja a hogy Auschwitzban mit történt egy olaz zsidó fiatal ez Akkor kérdezek lehet... valami mást. Én? Van egy műveletlen ember, neve Fialajános. Most tételezzük fel, hogy ez most mennyiben igaz, mennyire nem. Ha én most úgy beszélgetnék önnel, hogy közben a szövegemből kiderülne, hogy én nem tettem különbséget a Dante isteni színjáték és a vendégszövegek között, mert én Balga azt hittem, hogy ezt is megírta a Dante. Akkor ön erre az olvasatra, miközben műjelvezetként ott a katonában ez adott, de egy ilyen beszélgetésben mégiscsak jó lenne, hogyha Balagyit distingválni tudna, tehát erre ön hogyan reagálna? Felszisztenne, tenne rá megjegyzést, vagy azt mondaná, hogy ez annyira jól sikerült, hogy a fiala összetéveszti a szezont a fazonnal? Én felszístennék, mert én nem színházi ember vagyok, hanem tanárember és nyelvész és fordító, és persze én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy mindenki mindig pontosan tudja, hogy mit csinál, meg hol van, de azért a színház az más. Tehát ez tényleg, ha az előbb az idegenvezetői hasonlatot hozta ön, akkor nem biztos, hogy baj, hogy a turisták, nem tudják, hogy az az épület, amit most mutatok nekik, azért csak, az csak részben... Mondok között, egy konkrét hogy... példát, annyira tűzbe hozott elnézést, nagyra értékelem, hogy szóba velem, hogy amikor én Veronában voltam, és meg akartam nézni a Júlia erkét, akkor a lányom, akiről nem feltételeztem, hogy ilyen ismeretekkel bír, egyszer csak közölte velem, hogy ezt 1930-ban építették le a házra, a csak így. az embereket ez különösebben nem zavarja, és ott állnak Van. iszonyat hosszú sorokban, pontosan. és megnéznek egy 30-as években pontosan. épült Erkét, miközben... A... Pontosan. pontosan, pontosan, így van. Vagyis hát lehet azt mondani, hogy a benyomás számít, az élmény számít, az, hogy a valóságban hogy történt, az kevésbé. Kedves fialaúr úr, engedjen el, mert nekem szaladnom Jó. kell a dolgomra. én ne szaladjon, mert ki tudja, az milyen következményekkel jár, de nagyon szépen, szépen köszönöm, hogy ezt az idegen vezetés megtette, és csütörtökön lesz is, a gyabronka. Viszont én hallásra. Is, viszont hallásra. Itt hirtelen kurtán furcsán vége lett, de végül is sikerült többé-kevésbé előadnom azt, vagy előadatnom azt, amit szerettem volna. Durván van még 10 perc, amíg a következő riportalanyommal beszélgetek. Azt mind önöknek adom, hogyha akarnak beszélni, vagy beszélgetni. 061 És olyan gyorsan reagál az SMS-re, mint Navracsis Tibor. Holnap Csernusi-imre Bodo újlaki Judit, valamint Kemény Dénes lesznek a Kejfei vendégei. 712-42, figyelek abamire. A Száí. Itt a megy. Akkor telefonálnak, amikor én szeretnék, bezeg, amikor én szeretném, hogy telefonáljanak, akkor nem telefonálnak. Császor, nem akartam beletelefonálni a Queen-be. a Figyelek. Zahair után. Csak így az oltásokkal kapcsolatban, én egy kínai cégnél dolgozom, és Varsóban van a regionális központja ennek a cégnek. Amikor megjelent a Sinopharm vakcina, akkor a kínai kollégák azok csapatostól jártak Belgrádba oltatni, és ez alatt, hogy beültek egy autóba, négyen en és lehajtottak és ott beoltatták magukat, és visszamentek. A héten érkezett most egy a, hosszú idő után egy, a, egy kollega Varsóba, kínai, és a, beszélgettünk az oltásokról, meg a járványhelyzetről. Mondta, hogy ő már négyszer van oltva, mondom, négyszer hülyeséget, mi, mi, mit csinálta. Hát az első kettő sinopfán volt, most pedig adtam magamnak két Pfizer-t. Ez hát csak ennyi lenne a történet. A Benne van az a mizéria, amiről beszélt az Ahel. Benne van az a mizéria, amiben élünk. 061 712 42, jó reggelt. Jó reggelt, nem akarok ünneplől lenni, lenni a nádasdíj beszélgetés után, azt hiszem ez egy ünnepi beszélgetés volt, legalábbis nekem úgy tűnt. Igen, Figyele. emelkedettségében. Csak kár, hogy nem lehetett megkérdezni, bár ezt tudom, hogy nem volt a beszélgetésnél, majd mi lesz a szószátyára ahol nagyon-nagyon jó volt őt minden héten hallgatni. Igen, ez kétségtelen tény, hogy nem... Igen, ez így van. Mint ahogy nem kérdezte meg Nádasdi Ádámtól sem azt, hogy mit gondol a Demeter Szilárd gondolatairól, De az egy hazai dolog, hogy Demeter szilártól megkérdezhetném, hogy mit gondol a Navracsisnak a leveléről, Navracsis tibor meg megkérdezném, hogy mit gondol a Demeternek, a Telexnek adott interjújáról. Orbán Viktor pedig megkérdezni arról, hogy mit gondol a Zaher Fiala adott interjújáról. És előbb-utóbb, inkább utóbb minden a helyére kerül. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném csak mondani, hogy fantasztikus különbség van, hogyha az ember egy ilyen típusú beszélgetés folytat, mint a nádasdi, néhány politikushoz képest... De nem érdemes ezeket összehasonlítani? Hát nem. Hogy lett ezeket összehasonlítani? Teljesen rendben van. Ezentúl Nádasdi Ádámmal elbeszélgetek arról, hogy mit gondol a Navracsis Tibornak a telefonjá, vagy leveléről, amit a, a tapolcai mozivezetőnek írt, Navracsis Tiborral pedig elbeszélgetek a gyabronka féle előadásról, ami a katonában volt. Egyre jobb. 061-712-42. Jó leget! Jó leget Most az oltással kapcsolatban, hogy a Zaha hát mondta, hogy van, aki azt gondolja, hogy chipet raknak az oltásba, és azért nem oltatja magát? Tehát azon a küzenem, hogy chip inkább az autóba fogják tenni ezt a csipet. Nem szoktát, hiszem, nem hogy magát. erre az emberre ez hatna. Tehát értem, amit mond, de nem hiszem, hogy őt ez így ebben a formában befolyásolná. Tartok től. Bárki tudja, lehet, hogy ennek van igaza. Sőt, azért oltatná be magát, hogyha elmegy egy autógyárba, akkor kiszereljék belőle és eladja. Az lenne a legjobb. Még egy telefon belefér 061-712-42. Önt keresem, Fiala János vagyok. Ön ma 10 óra 5, perztől egészen 10 óra 50ig, etikai határok a sportfej készítésben, gyermekvédelem a sportban címmel fog előadást tartani, ez online követhető edzőknek szóló konferencia. Aztán lesznek kérdések, válaszok, délelőtt aztán lesz gyermekvédelem a sportban, dr. Bodnár Ilona szociológus, és itt is lesznek kérdések. A gyermekvédelmi részt azt nem én tartom. Igen, igen, mondta, az, az Bodnár, igen. igen. Azt Bodnár ilona igen, fogja igen. tartani. Volt olyan kedves, és juttatott számomra a háttéranyagot, méghozzá olyan háttéranyagot, amit nagyon jól fel lehet használni. Én elolvastam mindent, de ha nem veszi rossz néven csak egy részét fogom felhasználni, mert hogyha most itt elmegyünk a középkorba és az ókorba, és Huizingában elveszünk, nem biztos, hogy abban mindenki örömét lelné. Itt van előttem Barcsi Tamás, Vági Márton Filó, Csilla Kovács Ádám, sportetikai kérdések, vizsgálata, versenyszerűen sportoló fiatal felnőttek körében, ahol ugye elmondja a módszert és az anyagot, és én ezt követném. A kérdéseket 2018. szeptemberétől szeptemberében vették föl, nem túlságosan nagy mintán, volt különbség a tekintetben, hogy férfi nő, és volt a tekintetben, hogy amatőr és profi. És venném a hipotézisek, ugye itt néhány hipotézis van, négy, hány van? Öt, öt hipotézis van. Ezek a hipotézisek miért pont ezek lettek? Hát ezekre voltunk leginkább kíváncsiak, hogy hogyan fogják fel a sikert a sportolók. Önnek alapvetően mi az alapterülete? Nekem az alapterületem etika, morálfilozófia, tehát én filozófia oldaláról közelítek a szerzőtársaim azok, akik... Miről szólt sportart, a felkérés oldal, annak a idején? A felkérés az arról szólt, hogy, hogy, hogy nézzük meg egy kis elemszámon, hogy milyen az etikai hozzáállása sportolóknak. Ilyenkor, menetik, amikor önt kert. ez a területhez érde sporttal, így ebben a formában talán Igen. előtte nem foglalkozott. Erre hogyan készül? Ennek Én... megfelelően hívja a munkatársakat, illetőleg mi lesz az a specializáció, ami révén egyébként, ha nem is autentikussá, de jártassá válik egy olyan közegben, amely közeget konkrétan ebben a formában nem ismerte, miközben egyébként a területtel foglalkozik magával az etikával. Ugye ennek a cikknek van egy elméleti része. Igen. Azt, azt írtam én. A, a statisztikai részét azt, azt írták a szerzőtársaim. Tehát én a, az elméleti részé voltam felelős. De akkor a hipotéziseket megalkották, az közösen alkották? Akkor, mert... Igen, a kérdőívet azt, azt azért közösen csináltuk, de hát az elemzés részét azt, azt, azt a szerzőtársak csinálták. Mi volt előbb megírta, tehát mennyiben befolyásolta az, hogy az egyes hipotézisekkel kapcsolatban milyen válaszok születtek? Nem, először, először volt egy elméleti alap. Uh -huh. hát írtam már egy könyvfejezetet uh -huh. ezzel a témával kapcsolatban, és akkor ott feltettem bizonyos kérdéseket, amire csak elméleti válaszokat tudtam adni. Hogy Mennyire lehetnek meg a valódi válaszok? Meglepték, pont a fizikai erőszakkal kapcsolatos válaszok például nagyon megleptek. Ugye ami most is, hát, amiről most is van társadalmi diskurzus, és ugye mi is azt találtuk, hogy hát erő, erősen jelen van a fizikai erőszaka. Vegyük végig! Sportban. Az első hipotézis feltételezzük, hogy az egyéni sportolók hajlamosabbak feladni az erkölcsi elveiket a sikerért, mint a csapatjátékosok, és ezt a kutatás visszaigazolta. Valójában ez miről szólt önnek? Hát ez arról szólt, hogy, hogy ugye a Csapatsportban a játékosok egymást erősíthetik erkölcsi szempontból, tehát figyelhetnek egymásra, ott azért nem olyan egyszerű egyéni etikai vétket elkövetni. Ez a csapatból a... adódik? Csapatból, igen, a csapat megtartó erejéhez. És a csapat, és más egy csapat, más egy kézi csapat, egy csapat, és más egy foci csapat, mint egy úszó csapat, ahol egy, Persze. mint egy váltó, ahol egyébként akár csapatként is lehetne őket nézni, de úgy tűnik, mintha ott egyébként négy egyed lenne, akik egyébként alkalmas, mint egy csapatot alkotnak, de ebben a sorrendben. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. igen. De hát ezt, ezt is tovább kéne vizsgálni, hát ezt tényleg, ahogy említette is hogy ez csak egy, egy alacsajnál számú vizsgálat volt, de, de valójában ez, ez lehet a helyzet, igen, hogy, hogy igen, a csapat az, az erkölcsi szempontból is megtartó erővel bír, legalábbis ezt. Ugye amikor tapasztal. arról van szó, hogy hajlandóak feladni az erkölcsi elveiket a sikerért, akkor önnek nevesíteni kéne azt itt most, hogy például mire gondol a, kérdő, a kérdező milyen erkölcsi elvekről? Igen, igen, igen. Tehát hogy ez egy sommázat, hogyha ebbe hát, belenyúlunk, igen. mit találunk ott? Kérdéken benne volt. Persze, sejtem. Én azt nem láttam. De... Um... Került-e hát már olyan helyzetben, amikor a sport siker elérése érdekében fel kellett adni valamelyik erkölcsi elvét? Ugye ez nincs megnevezve, ugye? Igen, többször, igen, előfordult már, még nem történt ilyen. Ez rá volt bízva a, a válaszolóra, hogy mit tart ő egyébként? Nem, nem, meg a, ezt megadtuk, megadtuk. Ezeket, Mondjan ezeket, egy a példát. Akkor, akkor is, a... ha szerepelt, akkor is, ha nem. Tehát ma, ha, ha feltenné, akkor ő adott esetben egyebek közt mire gondolna? Milyen hát, erkölcsi elvét? tehát... play. A fair play elvettem. is egy óvatos dolog, hiszen egyébként, aki olvassa az ön írásait, az láthatja azt, hogy magának a fair -nek a története is attól függően, ha egyáltalán amikor létrejött, hiszen eleve nem volt, hiszen az erőszak olyan mértében volt jelen a sportban, amilyen mértékben ma már nem lehetne, de maga a fair playnek az értelmezése is változik. Tehát amit ma fair playnek tartunk, az holnap már nem biztos, hogy az, és tegnap se volt az. Hát így van, sőt, hát a, ugye a Felpének elég tág definícióját találjuk a különböző kódexben, a sportetikai kódexében megnézzük, hogy, hogy néz ki a feltét fogalmát, akkor abban mindent bele raktak, mert az, azt írja a sportetikai kódex, hogy a feltét magába foglalja a barátság eszmélyét, mások tiszteletbetartását, megfelelő szellembe való játékot, de ide kapcsol például, ide kapcsol például a fizikai, szellemi erőszak, zavlatás, szexuális visszaélésnek a, a tilalmát, ami, amik uh, igazából nem a felpléhez kapcsolódik, ugye, hát ez egy, ez, ez egy általános uh, morális elvárás minden szférában, tehát, hogy az emberi méltóság tiszteletéből következik, hogy nyilván az zaklatást uh, követ, uh, uh, nem lehet megvalósítani értelemszerűen, uh, fizikai, uh, pszichés erőszakot nem lehet megtenni, ez, ez, ez a, a méltóság tiszteletéből adódik, én még nem a vagyok, vagyunk, ennél túlmutató, tehát az a, nyilván a sportolóknak, sportvezetőknek, edzőknek nyilván az emberi méltóság tiszteletét e, be kell tartani ezt az erkölcsi parancsot alapvetően. akceptálniuk kell, nyilván erőszakot nem alkalmazhatnak se fizikális, se e, és akkor a felp ezen túl e, e, következik. Amikor ön az jelen... azt tudja, hogy nyilvánvaló, akkor mit csinál azzal, amikor önnek nyilvánvaló másnak nem? Hát igen, tehát ez, erről folyik most a, a morális diszkúzus, hogy egyáltalán most mi minősül erőszaknak, mi minősül, mi az, ami nem minősül annak. Tehát itt ugye a CS erőszak kapcsán is van vita, nem csak a sportba. Hát, ugye a lelki. Ez, kapcsán, ez de egyébként de a fizikai... egy trick dolog. Tessék? Ez nem egy trick dolog? Hát nem, egyáltalán nem. Hát ugye pont nézzük a, a nyilatkozatokat. Félét. A nyilatkozatok szintjén igen, de ha lenne egy var, ahol ön kimegy, mert úgy döntő, hogy megnézi a saját szemével, ez mennyire evidens, mint a les? Hát, már ugye fizikai erős, hogy... Hát ott vannak egyértelmű formái, tehát nyilván egyértelmű formái, de, de hát a fizikai erőszaknak minősül le az, amit például a legutóbb most ugye itt az aktuális, a legaktuálisabb ügy ez a túri ügy, hogy azt mondja, hogy az nem volt, az nem minősül szerint a fizikai erőszaknak, hogy a azt kérdezem, le, hogy rákoppintott. Rá de van-e van van, arra, van -e van, ami ezt egyértelművé teszi, vagy nincs? Hát uh, nyilván ez, ez uh, kultúris felfogástól is függ, uh, aktuális értelmezéstől is függ, hogy, hogy mit tekintünk annak, mit uh, nem. Tehát ugye... Hát, um, már, hogy megengedett. Mi az, ami erőszaknak minősül, de megengedett formája az erőszaknak. Mit nevezünk megengedett erőszaknak? Na Hát ez az, hogy nyilván vannak olyan formája az erőszaknak, amit megengedettek. Tehát, mint rendőri erőszaknak bizonyos formái, nyilván törvényi kereteken belül, ha engem megtámadnak, védekezek nyilván, és a megengedett erőszaknak egy formája. Azt kérdezem hogy mennyire életszerű az? Különös tekintettel arra, hogy itt adnak függvényében, hogy hány éves a sportunk, más-más a helyzet, hiszen más a helyzet igen. egy 6 évesnél, és más a helyzet egy 16 évesnél. Hát abszolút, a 16 igen. és a 26 éves ebből a szempontból már közelebb állnak egymáshoz, mint a 6 és a 16. Igen. De tételezzük fel, és egyébként ez az én praxisomban nem egy egyedülálló eset. Az emberek halára únyák magukat, mert én egyébként önnel, illetve ön velem egy beszélgetés előtt tisztázzuk a játékszabályokat. Tisztázzuk, hogy miről beszélünk, tisztázzuk azt, hogy mire vonatkoznak a kérdések, tisztázzuk azt, hogy önnek nem kötelessége válaszolni, ön arra kér engem, hogy ne vágjak a szavába, és így tovább, és így tovább, tehát hogy tudom is, hogy 5-8-10 percig semmi más nem történik, mint hogy tisztázzuk a játékszabályokat, ahogy egyébként egy társas játékot is, miatt elkezdene az ember játszani, hát először is meg kell tanulni a játékszabályait. Mennyire életszerű az én egy edző vagyok, mondjuk úszóedző, ön egy apa, elhozza a hat éves gyerekét, én azt mondom önnek, hogy üljenek le, és én most az első óra az lesz, hogy én elmondom, hogy hogyan fog zajlani az élet, persze nem fogom kitalálni, hogy Izé, sütni fog a nap, vagy estni fog az eső, de el fogom mondani, hogy az első fél év mivel telik, nem fogok tudni minden részletet elmondani, de amit őre önök kíváncsiak és kérdezni akarnak, arra válaszolok, hozzátéve, hogyha menet közben adódnak kérdésük, akkor azt hogyan kell majd egymás között tisztázni. Ez majd amerikai filmben nem lenne teljesen életszerűtlen, de nem akarok elmenni Amerikába. Mennyire életszerű az, amit én mondok, és mennyire életszerűtlen, és ha életszerű Egyszerű, akkor egyébként erre volna-e szükség vagy sem, függetlenül attól, hogy ez így van-e vagy sem. Erre, amit mond, igen, erre lenne szükség, igen, tisztázni ezeket a dolgokat, ezzel szülővel, de ez ugye sokáig nem történt meg. Most, de, de, de ma megtörténik? Tehát, hogyha ha ma, ma elmennék ma... egy hat éves gyerekkel, akkor ennek lennék a megélője? Bizonyos helyeken meg történhet, más helyeken nem, még nem jellemző még azért ez teljesen. Most van változóban ez, hát ez abszolút változik. Tehát amikor, bocsánat, hogy visszatérek, de hát ez ügy, a túri ügy. Tehát ő azt mondja, hogy az, ahogy rákopint a csellászó fejére, az nem erőszak. Tehát meg ugye a pszichés erőszak az még problémása. Csak a túri ügyen az abban, baj, hogy neki van egy edzőtársa, a Gütler, aki már egyáltalán nem azonos korosztály vele, de mégis egy követ fújnak Hát igen, igen, igen, igen. Tehát ez sok el... És ugye az a baj, hogy, hogy sokszor a szülők is idézőben asszisztáltak ehhez, tehát hogy lehet, hogy ugye nem csak felrekopítás volt valószínűleg a túli... Állításával ö, szemben, hanem ennél durától. Oké, okay, de most álljunk meg itt. Ügy, itt ugye most arról van szó, hogy mi a protokoll. Tételezzük fel, hogy a protokoll az ez. Én azt nem mondom, hogy ez jó, de tételezzük fel, hogy ez egyébként benne van a protokollban. Valójában a protokollnak a kritikája nem csak az, hogy mi ma itt erről így beszélünk, hanem az, aki enne, be a protokollba bekerül, anélkül, hogy ő egy blanketta szerződés aláírt volna, hiszen ez nem történik meg, mert, mert aláveti magát, mert az apja beadja, ha ő egyébként ezzel ellen a protokoll ellen lázad, miközben nem a protokoll ellen lázad, hanem adott esetben az ellen lázad, hogy a fejére koppintsanak, és egy gyerek nem protokollról beszél, hanem arról, hogy Pista bácsi veri a fejemet, és én ezt nem szerettem, és hogyha ön azt mondja, hogy ez a protokoll része, nem hinném, hogy egy hat éves gyerek számára ez kielégítő magyarázat lenne. Mit csinál egy edző, mit csinál egy szülő azzal, hogyha a gyerek ezt szóvá teszi, mit csinál egy edző, és mit csinál egy szülő akkor, hogyha egy gyerek 30 évvel később, egyszerre csak elkezdi azt mondani, hogy az akkor mennyire kurvára nem volt rendben, de valaminek az okán ő erről nem tudott, nem akart, nem mert, mesél, nem mert beszélni, mi az, amikor, mi az, ami ilyenkor az érintetben más-más edző vagy apa fejében lezajlik belejött, hogy mi zajlik, de egy gyerek fejében, aki 30 évig őrzi magában ennek a negatív emlékét, de nem teszi szóvá, és akkor teszi szóvá, amikor egyébként uh, uh, Barcsi Tamás azt mondja, hogy ez baromira nem volt akkor egy. Hát igen, igen, de hát akkor olyan volt, olyan volt a kultúra, tehát, hogy hiába, uh, hiába tette, vagy érezte, hogy hiába, mert tudta, hogy hiába teszi szóvá, úgy sem csinálnak vele semmit, mert hát hatalmi viszony. Igaza van, volt, de az, hogy nem, tehát, normál, mert... figyelj, ami velem a honvédségnél történt, az akkor belefér, attól. Én még érzik hogy abnormális igen, de hát nem tudott és, és mi tudott volna csinálni. Elmegy egy újsághoz elmondja, hogy mit történik a honvédségben. Nem, nem csináltak volna semmit. Nem hozták volna le a cikket, ugyanúgy, ha a kis csalátszó elmegy valahova, hogy, hogy nem tudom, elmondja, hogy milyen csúnya bácsi ez a túri, akkor sem történik semmi valószínűleg. Jó, De Mint a folyamat Jacketben, a Kubrick filmben ugye az történik, hogy a kiképzésnél annyi dügyül össze a kiképzetben, hogy fogja magát is, lelövi az őrmestert. Igen. Hát az nem a protokoll igen. része, hanem egész egyszerűen nem bírja azt a. Igen. Azt a dresszúrát, ami őt éri. Hát igen, és akkor itt, itt a siker, ugye a sportoló is, ugye a siker érdekében eltűri ezeket a dolgokat. De ő, nyilván... ő tudja, hogy eltűri, tehát azt érzékeli, ez hogy ez tudja, a normalitáson a... kívül van. Ez, ez tudja, Mert tudja, az apja például hogy... nem veri a fejét, vagy az iskolában nem ez verik a fejét. Vagy nem igen, Így van, így van. Ő, nyilván ő is. És a társátodnak azt kérdezi, hogy ne haragudj a Pista bácsi, a te fejedet is veri. És akkor azt mondja, hogy két perc alatt, nem két perc fölött. Igen, és akkor ebből adódóan ez olyan lesz, mint a delfineknél, hogyha kiugranak, akkor kapnak egy halat, a ha két perc alatt vannak, akkor nem kapnak Igen, hozzá, hozzá, hozzá lehet el szokni, és azt mondják, itt ez a természetes, még sok nem is beszélnek róla, még a szülőknek se is. De ha a szülőknek beszélnek olykor, akkor is azért... Ahogy a sikerorientáltsága van összefüggésben, hogy ez az edző hát igen, fejét nem igen, tölti igen. el, mert azért ő is tisztában van azzal, hogy egy vadidegen gyereket illet egy bottal úgy, ahogy egyébként otthon nem szokta, valószínűleg. Igen, igen, igen, igen. igen. Tehát ez, ez abszolút a siker, igen. Hát, hogy mindent a győzelemért, mindent a sikerért és ő úgy gondolja, ezek olyan eszközök, amik bevethetők. És a lelkitáról azt, azt meg valószínűleg a valóban nem érti. Tehát, hogy, hogy ő, ő, ő amit... Uh, ez Ezzel óvattal lennék. Én Turi Györgyel uh, sokszor beszélgettem. Egy sor dolgot elmondott, sőt volt idő, amikor még nyilatkozott is nekem, és amikor szembe ment az úszótársadalommal, akkor rájött arra, hogy jobb, ha hallgat. Turi György egy nagy mértékben praktikus valaki. Nem buta. Sok mindent lehet mondani, de nem buta. Igen, igen, igen, hát biztosan nem múlva. Megérti a korszellemet is, miután ő korábban társ része volt egy csapatnak, ma már kevésbé eh, igyekezett betartani annak a szabályait, független attól, hogy egyetértette vele vagy sem. Nézzük a második hipotézist. Ez úgy szólt, van -e a különbség az amatőr és a profi sportolók között az etikai kódex értelmezésének tekintetében, amire feltételezzük, hogy az amatőr sportolók jobban egyetértenek a sport etikai kódexében rögzített etikai elvekkel, mint a e, profitársaikkal, és elmondható, hogy az amatőr sportoló csupán 1%-a nem ért egyet a sportetikai kódexével, míg ez az arányos sportolóknál 10-szer. Ekkora magyarul a feltételezést visszaigazolták az eredmények. Igen, igen. Ekkora a különbség az amatőrök és a profik között. De most visszakérdezek, mekkora a különbség? Ez mit mond? Hát ez, ez sokat nem mond, mert, mert a legtöbb válaszadónk az, az amatőr volt, és a legkevesebb, tehát kevesen voltak a, spó, a profik, tehát ebből azért komoly következtetéseket nem biztos, hogy lehet vonni, ugye hát ezek a kutatásnak a korlátaiból következik. De nyilván hát ezeket tovább kéne vizsgálni, tehát ez csak egy kis alap, kis, egy kis kezdés, egy um, nyilván ezt... Jó, menjünk a harmadikra. A harmadik így szól, feltételezzük, hogy legtöbbször a szakmai stáb tagjai edzők követnek el durva fizikai erőszakot a játékosokkal szemben. A lefutatott leíró statisztikai jelezés során arra az eredményre jutottunk, hogy a bántalmazások 87,5%-át a szakmai stáb tagja követte el, a maradék 12,5-ért pedig a csapattársak felelősek. Um, Hát ennek leggyakrabban a szakmai is követnek el durva a fizikai erőszakot a sportolókkal szemben. Ez szinte drámai, hiszen akkor már a nemzetközi életben többé-kevésbé feltűntek ilyen jelek, de nálunk még kevéssé, és azt kell, hogy mondjam, hogy erre valakinek oda kellett volna figyelni a tekintetben, hogy ezt apró pénzre váltsa, és megnézzük, hogy ez tényleg így van-e. Hát igen, ezt folytatni kéne. Mondom, ez egy kis kutatás volt itt a Pécsi Egyetemen. Tehát ezt folytatni kéne, mert tényleg, hát itt, itt az, az erőlt ki, hogy, hogy mind a megkérdezett amatőröknek, mind a profiknál jelen van a fizikai erőszak. Tehát, és, és hát elsősorban edző részéről, illetve a szakmai stáb egyéb. Mit gondol ön a fizikai erőszakról? Hát én, én azt gondolom, hogy ez az, az elfogadhatatlan. Az piros piros piros lap abszolút. Mint egy fel, ön ott van a helyszínen. Vonatkozásban. Lát valamit. Ugye én most magamról beszélek, de ön fog válaszolni. Ön tanulja valaminek, amiről ez a véleménye. Nem történt meg a valóságban, most játszunk. Mit tesz? Én hát megyek és mondom az illetőnek, hogy ez... És azt mondja, hogy köze hozzá. Hát azt mondja, hogy miközben hozzám, azt fogja mondani, de, de utána pedig megpróbálok lépéseket tenni. De a, Hát például az adott ö, szervezet, sportszövetségnek a, a, az elnökségi, az etikai bizottsága, akik beszél. valószínűleg Nag... megint nem fognak... Nagyon fog... jól beszél. Vajon miért egy lejjebb megy, és miért egy emeletten lejjebb a szó átvit értelmében, és kérdezi meg a Nebulótól, hogy ő ezt miért tűri? Hát ő, ő, őt mondjuk egy, egy, egy gyereket megkérdezni erről, hogy miért tűri... Hát, Ugye azt ő, ő se gondolja komoly, hogy erre a gyerek nem válaszolna. Valószínű, válaszolna. Valószínűleg egy olyan körz, környezetet kell találni, ahol felbátorodik, hiszen az edzője jelenlétében nem válaszol. De nagy valószínűséggel, ha bizalmat tud építeni ön a gyerek irányába, akkor el fogja mondani ennek a történetét. És az a kérdés, hogy azzal mit tesz, különös tekintette arra, hogy mit tesz, akkor is ezek hipotézisek és hipotézisek tömkelege, amikor egyszerre csak szembenéz azzal, hogy ez nem Gyuri bácsinál van így, ez így van. Pista, néd, Pista bácsinál, Katinéninál ez az általános magatartás, nem arról van szó, hogy egy ember megy szembe a forgalommal, hanem mindenki, és egyszerre csak szembe találja magát egy rendszerrel, amely nyilvánvalóan ettől a pillanattól nem néz önre barátságosan. Mi a teendő? Tudni, ugye az a folyamat, ami most az önnel folytatott beszélgetéssel kezdő, az gyakorlatilag a kefejencsi esetében mégiscsak az, és ez nem egy következmények nélküli ország, mert az, hogy ezek a következmények elmaradnak, ez a sportársadalomnak az összezárásából adódik, és abból, hogy a sportársadalommal össze tud zárni úgy, hogy miközben ezek a vádak elhangoznak, miközben ezek egyáltalán nincsenek adatolva, tehát nem tudjuk, hogy melyik igaz, melyik nem, ezek gyakorlatilag elszállnak a szélben, és holnap ugyanúgy folytatódik az élet, mint ahogy tegnap. És én úgy döntöttem, hogy legalábbis azon a szűk, Kretszliben, ahol én vagyok, ez biztos, hogy nem fog folytatódni így, és az elkövetkezendő napokban uh, egyre több ember fog megnyilvánulni, miközben szülőket szólítok föl, Pont, fiala gmail.com, hogyha most ilyen élményük van, akkor ezt írják meg. De mégis mi az, amikor az ember szembe találja magát nem egy jelenséggel, hanem úgy tűnik, hogy egy trenddel, nem trendez, nem egy jó szó, de egy ilyen magatartásal, ami nem tűnik kirívónak legfeljebb, önnek volt az az első pillanatban. Igen. Um... Hát igen, hát ez, ez, ugye, hogyha megnézzük más szférákat, most kicsit eszéről indulok, ugye, e, megnézzük a művészeti szférát, filmes szférát, ugye, a, ugye az egész Mitú mozgalom, ami 2017-ben indult, az hogy indult? Úgy, úgy indult, hogy ugye újságírók, pont újságírók írták meg a Weinsteinről, 2017-ben először a New York Times újságírói írták meg azt, hogy, hogy milyen magatartás voltat. És az ő tevékenységéről mindenki tudott ott a filmvilágban. Tehát ott, ott a leg, legnagyobb színésznők is tudták, Ezek, akinek volt hatalmuk felszólani ellen a merésztét az a kezdve. Egy nyílt titok volt, hogy, hogy viselkedik. Mégis amikor már újságírók dolgoztak a korábbi éveken is ezen a sztorin, ez nem nyilvánultak meg, hát ott is összezártság, félelem, Olyanok is féltek, akiknek egyébként nem volt erre. Okuk igazából maguk is hatalmas emberek voltak sok pénzzel, ismert emberek. Ugye veszti meg tudta akadályozni a cikkek megjelenését sok esetben, és ez a két újságíró nő, akik végül megértek a New York Times cikkét, és utána más cikkek is megjelentek erről a dologról, azok elindítottak egy lavinát. Tehát, hogy ott is az volt, ez, elolvastam ezt a könyvet, amit ez a két újságíró írt erről az egész folyamatról, hogy nagyon-nagyon nehéz volt nekik olyan embert találni, aki, aki, aki, aki nyilatkozik, ugye, és az arcával, nevével vállalja ezt, mert hát úgy igen, úgy mondták, hogy ez, ez, ez létezik erről, beszélgetnek szívesen létszem közben, de, de úgy, hogy a nevüket adják, ehhez nem. És, és akkor valami, elindult, akkor volt akkor egy-két bátor színésznő, aki erről beszélt, megszerettek dokumentumokat, Belső első dokumentumokat csak... Okay, de tehát, okay, az De ez... amit mond, okay, tehát okay, ez áthozza... nagyon sokat... Hát, tehát ugye áthozza nem? az óceánon, akkor azt látja, Igen. hogy Magyarországon ez uh, nyomelemeiben tartalmazta, ami Amerikában volt, de az egészen Igen. mégsem lett ez. Ami egyébként szoros összefüggésben van azzal, amit ön a másik tanulmányában ír, ami annak az országnak egyébként a kultúráját illeti, hiszen vannak elfogadóbb és kevésbé elfogadó kultúrák, vannak ilyen kultúrák, olyanok, itt nem biztos, hogy az elfogadó a legjobb szó, amelyek egyébként lehetséges, hogy bizonyos magatartásokkal kapcsolatban nehezményeznek, de korát sem annyira konzekvensek, vagy korát sem annyira szigorúak, vagy következményeit tekintve so nem mennek el odáig, amit egyébként a belső hang diktálna, hanem megállnak valahol félúton, harmadúton, egyébként nagyon is megmagyarázható okokból, amiről természetesen nem beszélnek, hiszen mindenki tisztában van azzal, hogy egy Székesfehérvárra menő vonat, ha Budapestről indul, akkor Velencén nem érhet célba, mégis úgy állítják be, hogy mekkora dolog, hogy eljutottok egyáltalán Velencébe, miközben annak a vonatnak Székesfehérvári kellett volna elmennie. Igen. Tehát ezek a történetek, ezek nálunk ö, nem történetek a szónak abban az értelmében, hogy valaki, aki fellázad a múlt kútja kapcsán, utólag a szó átvitt értelmében úgy triumfál, hogy ami következménye annak a történetnek lehet, azt megéri, miközben nem abban a szövegkörnyezetben zajlik, hiszen közben eltelt egy, két, öt, tíz, ötven év. Hát ez szféránként is változik, hiszen hát azért vannak változások, teljesen változások, abban igaza van. Ne felejtsen, hát, ott volt a Kislászló történet, azt mondták a Kislászló történetre, hogy hát ebben mi ú novum van, ezt mindenki tudja. Egészen, hát, igen. egészen odáig, hogy azok az emberek, akik elítélték, azok valójában úgy ítélték el, hogy közben e, a, szemtől szembe a Kislászlóval nem vállalták a véleményüket, mert azt érezték, hogy egy olyan társadalmi súly nehezedik rájuk, aminek ők átmenetleg megfeleltek. Majd amikor ez a súly lekerült róluk, mert a fia nem beszélgetett velük, akkor pontosan ugyanazt a véleményt alkották, mint korábban. Ugye a Célendrén így került ki a népszabadságból átmenetileg. Igen, igen, igen. Hát, hát igen, ez... de hát ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez egy nehéz folyamat itt a sporton de belül. De senki is. nem támogatta igazán ezt a folyamatot, tehát ez a... Ilyet, nem igaz. Nem volt akkora támogatás ezeknek a folyamatoknak, hogy ezek egyébként a tisztító tűz, ezek nagy szavak mértékét elérjék. Hát igen, de egy, hát most gondoljuk vissza a sportra, hogy uh, ugye Szepesi Nikolett, már leírta a is, tudásokról is, de 8 éve vagy... De hát ő megkapta, ez, hogy egy kurva. Hát ő megkapta, igen, ezt a jelzést, nem vették figyelembe, igen, amit mond. mit hogy egy kurvával szemben egyébként megengedhetné magának ezt a viselkedést. Ebben ugye hát, ez a kurva az egy fosztóképző lett. Hát uh, igen, és már ez is szégyenletes, ahogy igen, Abszolv. erre az ő... Uh, uh, vágyjaira, vagy az ő meglátásaira, tapasztalataira reagáltak, de a csellátlóra ugye ezt nem tudják mondani a kis Noémire, aki írónő lett, az Egercegi meg volt nem tudják ezt mondani, és tehát, hogy, hogy, hogy, hogy a különböző ügyekben is, hát láttuk a filmes ügyekben, színházos ügyekben, és így van, hogy valaki megszólal, lehetőleg olyas valaki, akinek van meg, akit komolyan vesznek, hát sajnos ezt a nem vették komolyan. És egyre többen megszólalnak, újságírók segítenek, mint ön. Ez a műsorral tényfeltáró cikkek jelennek meg. Mert az, az valóban problémás, hogy, hogy, hogy cselászló mond valamit, a turi mond valamit, ez két állítás. Igen, de én, bőném, én még cifrámat mondok önnél. Ön nem kizárólag az létezik egyébként, hogy egy cselászló detronizál egy turi. De mi van akkor, amikor egy Milák Kristóf detronizálja, és nem terrorizálja, de, de az idegösszeomlás szélére sodorja a Selmeszi Atila edzőjét, csak csupán abból adódóan, hogy a Tókiói Olimpiáig ki kell tartani egy baromi tehetséges emberről van szó, aki az eredményeit tekintve egyébként ezt vissza is igazolja, miközben olyan feszültség alakul ki edző és tanítvány között, amire egyébként csak utólag derül fény, és utólag az edző húzza a rövidebbet, miközben egyébként még így is megszólják, amiatt, hogy ő ezzel kapcsolatban nyilatkozik, miközben úgy rázza le magáról az edzőjét, Milán Kristóf mint kutya a vizet, és az emberi méltóságot tekintve sem. Meci Attila mellett állok, miközben nem vitatom, hogy nagyszer eredmények ér el a világ, de az a kérdés, hogy vajon ezek az eredmények, ezek visszaigazolhatják-e bármilyen tekintetben azt, hogy az edzőjével így bánt, tehát nem csak egy edző bánhat így Persze, egy tanítványjal, hanem egy tanítvány is egy edzővel, és ezügyben is fel kéne lépnie abszolút, a sporttársadalomnak, és Vladár Sándor úgy húzza meg magát, mint nyuszi a fűben. Ez abszolút így van, de, de hát a semmet is bevállalta ezt. Tehát, az, tehát nyilván itt is a sikert miatt, a ilyen, tehát ő maga is mondta, hogy regeteget nyelt. de hát egyeztető fórumokon akart, voltak, hát a... lehetősége volt arra, hogy abba hagyja és azt mondja, jó, ez még. De a fölöttelevőknek viszont lehetőségükben állt volna kiállni mellette, de ezt is elmulasztott. Hát azt is elmulasztották nyilván, mert hát egy olimpiai bajnok az, az annak nagy, Szava van, ereje, tehát nem, nem mennek szembe egy. És ez jól van hogy, így? Bajnak. Hát nem, nem jól van így. Hát ezt mondom, hogy olyan a kultúránk, hogy, hogy ez a kibet. Tehát, hogy, hogy láttuk, hogy és, és, és mondjuk itt az, az Eszeny ügyet nézzük, színház. Tehát ott is ugye az Eszeny, az, az valószínűleg mai napig nem tudja, hogy mi, mi, a, mi volt a probléma. Hát a Annyira az, nem hogy az, az alapítvány, amelyik egyébként a Vixszínházban némi pénzt oszt eladna, változatlanul az elnöke. Hát az elnöke, és, és nem. Tehát ugye, bocsánatot, nem kért, és, és ott is ugye már, mielőtt kirobbant az ügy, ott is voltak Harkányi Endre, kifigyelt rá, amikor ő ezt elmondta jó pár évvel ezelőtt, hogy, hogy az eszenye hogyan viselkedik, hát elmondta, időszínész, nyilván kosudias, de nem, nem figyeltek rá igazából. Amikor ugye ez az, nyilván a metoo nem függetlenül elkezdtek, elkezdődött ez az egész, mert ugye elő, először a MeToo arról szólt, hogy vannak a csúnya férfiak, akik abuzzálják a nőket, és hát vannak valóban ilyen csúnya férfiak, de ugye vannak nők is, akik ugyanúgy tudnak erőszakosak lenni, ugyanúgy tudnak borzamas munkakörnyezetet létrehozni, ugye egy csomó eset volt Amerikában is ezzel kapcsolatban. Azt kérdezem Öntől, miközben megköszönöm a rendelkezésre állását, és Ön az első kilométerkő azon az úton, amit én itt folytatni kívánok ebben a témakörben, hogy az etikai határok a sportfelkészítésben, már egy óra sincs, hogy ezt el fogja kezdeni, ezeket a témákat érinti-e, vagy egészen másról lesz szó? Nem, ezeket érintem, igen. Mit jelent a merimész, hogy ezt tiszteltem? Mit jelent a felpélés? Ki fogják hallgatni, nem nézni Önt? Egyzők. Egyzők vannak. Edzőknek ez egy, ez egy kötet. Interaktív? Igen, lehet kérdezni. A, a, igaz, hogy csak 10 perc, óra van a kérdésekre, de, de elvileg. Ha lehet. megtisztel azzal, hogy utólag valami rezümét elküld, akkor könnyen lehetséges, hogy egy rövide beszélgetés, de ez ügyben még folytathatnánk. Úgyhogy én ut utána kérdező. írjon nekem, legyen szíves. Rendben, rendben. Köszönöm szépen. Köszönöm a rendelkezésre. Köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Halásra. köszönöm halásra. Barcsit Tamást hallották, egyetemi tacest. Levezető pillanatok, 9.21-ig fogunk tartani, most 8.11 van, vagy 9.11, igen 9.11, hát ugye még egy perc lenne. Jó, maradjunk abban, hogyha egy perc alatt befut, vagy másfél perc alatt egy telefon, akkor 9.21, ha nem, akkor 9.12. Önökön múlik 061 712 42. Hát emiatt aludtam keveset, és holnap se lesz sokkal jobb a helyzet, ugye? Holnap tehát Csernus Imre, Bodó Újlaki Kemény Dénes, Csütörtökön, Hajnal Miklós, Györgyevics Benedek, Gyabronka József és Kis Ambrus. Jó reggelt! Jó reggelt, 123 új halott van sajnos, a legújabb adatok szerint. Nem olvastam még. Én hát most olvastam, most szól borzasztó. És 4500, 4500-ban vannak korábban, tehát az is 500 al növekedett, 500 szörnyű. Szer... Hát az a baj, az a baj tudja, hogy a Orbán Viktor nem hallgatja meg a Aher De meghallgatja, meghallgatja, meg, meghallgatja, meghallgatja, me, me, meghallgatja me, me, és félreteszi. Igen, hát. Félreteszi, igen. Igen, igen. Ez a baj. Meg kéne tőle kérdezni, hogy miért teszi félre, vagy nem félre teszi, miért gondolja így jól, több kérdést kéne föltenni, ha eljönne ide, én képes lennék egy kérdése föltenni neki, rábíznám a 0-at 1-712-42-re, hogy ezt a munkát végezzék el mások helyettem. Szörnyű. Csak kívánni tudom önöknek, hogy ne betegedjenek meg, ha megbetegednek, ne legyen súlyos következménye. Hozzátéve, hogy ez a mai fiala, ez már nem indít háborút emberekkel szemben, embereket meg akar érteni, és azt követően, hogy megérti, azt követően fenntartja az álláspontját vagy sem, és szeretne változást vagy sem. Másféleképpen vagyok harcos. De annak idején azt mondták, hogy a fiatal focisták sokat futnak, az idősebbek pontosan passzolnak. Bár által a kinézetemben nem vagyok öreg, de már fiatal focistának biztos, hogy nem vagyok, mondhatok. Ráadásul az is lehet, hogy öregnek nézek ki. Nem tudom. 061 712 42. Most már tudjuk, 9 óra 21-ig tart a műsor. Ezen a Queen van még egy pár szám, úgyhogy... Izelítő abból. Na. Itt szeretném elmondani, a jövő hétfőn technikai, mármint az én technikai okoljaimból nem lesz Keifei fejansi kivételes alkalom elnézést. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A Balatonon van nyaralónk, és úgy döntöttünk a férjemmel, hogy a harmadik koltást itt beadatjuk mielőtt Budapokat, uh -huh. felmegyünk, és kértünk időpontot Tapolcán, megkaptuk az időpontot két hete, megkaptuk a harmadik oltást. Időpont nélkül voltak a faluból, mert péntek volt, és uh -huh. piacinat. nagyon sokan voltak, és időpont nélkül fogadta őket az orvos akik beoltotta, úgyhogy mondanám az zajlónak, hogy vannak helyek, ahol időpont nélkül is megkapják az oltást. Jó, csak hát érti, ez nem úgy működik, hogy ez, tehát, hogy, hogy ez annál fajsúlyosabb dolog sem, mint hogy ez így normálisnak legyen, nevezhet. Igen, csinál. normális, nagyon kedvesek voltak, szolgálatkészek, úgyhogy... Értem, mert, köszönöm érdezt. szépen. Nem is a normális, erre szabályszerű, nem tudom, mi a jó szóra. Azért elfáradtam. Friends will be friends. 061 Azért a Zahár Gábor sajnos nem tudtam végighallgatni, mert bejöttem az irodába. csak annyit jeleznék önnek, hogy engem konkrétan nem egy és nem két ember hülyézet le annak kapcsán, hogy oltakoztam a Facebookon és volt olyan, aki azt ajánlotta, hogy meditálni kell, az univerzum energiáit kell kérni. Én ezt értem, csak szeretném önnek megmondani, hogy én tegnap nagyon sok helyen bukkantam az ön nevére a Facebookon. Um, erre úgy magyarázatot kéne adni, hogy miért nem olvas inkább. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában a jelenléte lehetővé teszi mindazt, amit kap. Illetve hogyha a jelenlétével nincs baj, akkor meg a szelektív látásával... Értem, hogy én mert... vállom, amit írok, János. Értem, de akkor is sok. És valami helyet van. Lehet. Biztos. Oké. Okay. Okay. És ezt az ön érdekében mondom, alatt, értem hogy nem kell amit mond, Értem én. Nem bonyolult. Mondták már rám, hogy az hogy, ö, ö, ö, időnként, hogy túlmács vagyok. De a túlmácsággal önmagában nincs baj. Ha másban is túlmács, akkor egész egyszerűen egy lavina. Van ilyen de a, a a a pár választásai a témaválasztásai sokat elárulnak erről nem örről mindannyiunkról, az enyémről is Egy hit us először. de de de de de, de, de, de. Igen. Jó reggelt, érdekességként mondanám. Én tegnap regisztráltam a kormányfapagandai e-mailen megjelölt időpontfogalásra kapcsolatban a harmadik oltásra, az a 8-án, 23-ára kaptam időpontot. Oké, okay. Tehát... most nem tudom, mit mondott. Erre volt időpont. 061 712 másodszor. 712 42, senki többet? dörö.fialajanus gmail.com. Ha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek és holnap hat után, de még hét előtt találkozunk, viszont hallásra, viszont látásra.